Pozët e urtësis janë të mbyllura, përveç veshve se të kuptuarit. Për shëndetje të gjithve, libri sotëm titullojt Kybalion, filozofia hermetike nga trenis mëtarët, po bënjë prezantim të shkurëtër për para se të hynë në kapitullin në par, ku thuet se Shumë pak është kruarë për këtë subjekt, pavarësishtë referencave të panumër të të mësimeve në veprat e shumë ta në biokultizmin, sa që ata shumë kërkues të sinqertë pas të vërtetave arkane, pa dushim do të amirë presin aparencë në këti vullimi aktual. Këtu thuet, se qëllimi i kësaj pune nuk është shpalja e ndo një filozofia po doktrine speciale, Por është të jap studentve një deklaratës të vërtetës që do të shërbej për të pajtuar pjeste shumë të atë një urive okulte që ata mund të të këtë marrë. Por që të cilat në duke janë të kundur të aminjëra tjetërën dhe që shpeshë shërbej për të dekurajuar dhe neve rritur në filestarin në studim. Sënimi ju nuk është ngrem një tempull të ri të diesë por të vendosim në duart e studentit një mjeshtë tërqelës, me të cilin a i mund të hapë dyart e shumë të atë brëndshme në tempullin e misterit, për mes portaleve kryesore në të cilat, a i ta shmë ka hyrë. Nuk asë një piesë të mësimeve okulte të zoturuarën nga bota, të cilat janë ruajtur kaq më gur sa janë ruajtur fragmentet e mësimeve hermetike që janë pasuar tek ne gjatë dhjetra shekujve që kanë kaluar gjënga jeta e themeluesit e saj madhështor. Hermes Trismegistus, shkruesi i perëndive, i cili banonte në Egjiptin e vjetër në ditët kur raca tani e tanishme e njerëzve ishte në fillimet e saj, bashkohor me Abrahamin dhe Nëse legjendat janë të vërteta, një instruktori ati të urti të nderuar. Hermes i ishte dhe është djeli që mëndrorë madhështori okultismit. Rezet të së cilit kanë shërbyrë për të ndritëshuar mësimet e panumër taj që janë shpalur gjerë nga koha e ti. Të gjitha mësimet fundamentale dhe bazike të ngullitura në mësimet ezoterike të gjdo ratëse mund të gjurmojnë prapa të Hermes i edhe mësimet më të lasht ato i ndis me padushimi ka në rënjot e tyre në mësimet originale hermetike. Nga vondi i ganqës, shumë okultistë përparuar uendë në Egyptin e lashtë dhe ullën në kombët e mjeshtrit. Prej tja ta morën mjeshtë të rëqelsin, i cili shpjegoj dhe pajtoj pikpamjet e tyre të ndryshme, dhe kështu doktrina sekrete u vendosë fortë nga vende të tjera erdhën edhe ata të mësuarit, të gjithë të cilët e konsideronin hir mëssin si mështrin e mështrave, dhe ndikimi i tij ishte aq madhështor sa pavarësisht mbredhjeve të shumta nga rruga ndër shekuit mësuesve nga këto vende të ndryshme atje e ndë mund të gjëndit një një njashëmëri dhe korespondensë bazike e caktuar, e cila është rjetë në shumë teorive dhe shpesh, shpesh mjaftë të ndryshme të zhvilluara dhe të mësuara nga okultis të këtyre vëndet të ndryshme sot. Studenti religioneve krasuese, do të jetë në gjëndje të perceptojnë dikim në mësimeve hermetike në gjdo fetë dhejnjë për këtë emër, tashmë të njërë për njëri unë. Gjoftë ajo një fjev dekor ose një më energji të plot në konton. Është gjithmonë një korespondent së caktuar, pavarësisht nga veçoritë kontradiktore dhe mësimet hermetike, veprojnë si pajtuesi madhështor Vepra i jetës së hermes, duket se ka qënë në drejtim të mbjellje së farës të sëvërtetës madhështore, e cila është tritur dhe lërëzuar në kaj shumë format të të qëdiqme, në vënd që të kryoj një shkollë filozofie e cila dhëtë dominante me nëndimin e botës. Por, me gjitha të, të vërtetat originalit të mësuara nga i, janë bajtur të pa prekura në pasërtin e tyre originale nga disa njërës në gjithdo shekull, të cilët, duke refuzuar një numër të ma studentës dhe në diekë si shgjusëm të zhvilluar, ndoj që në zakonin hermetik dhe e rezervuan të vërtetën e tyre për të paktët, të cilët ishin gati për të kuptuar dhe përvecësuar atë. Nga buza në vesh, e vërteta është pasuar në dërë të paktëve, Atje gjithmon ka pasur disa një smëtarë në gjdoj gjeneratë në vëndet e shumanshme të tokës të cilët mbajtë një gjallë flak në shendë të mësimeve hermetike. Dhe këta të tilë kanë që një gjithmon të gatshëm të përdorin lambat e tyre për të rindezur lambat më të vogla të botës së jashtme. Atëherë kur drita e së vërtetës u zbe dhe u mjegullua për arsyet të neglijenësës dhe kur fitilat u blokuan me lëndë të kuaja. Kishtë e gjithmon disa me besni këri që kujdeseshim për altarin në sëvërtetës, mbi të cilën unë bajtë në flak lambaj përhersh me urtësis. Këta njërës ja kushtuan një jetën e tyre punës dëshuris, të cilën poeti e ka shpreur aqmir në vargjet e tje. Mos e lërë jo, flakën, të shunit, et çmuar nga shekulli në shekull në shpellën e saj të erëts. Në tempuj të saj të shenjtë, et çmuar, e ushqyer nga shërbyes të pastër të dashurisë. Mos e lëre jo flakën të shohet. Kuta njerëz nuk kanë kërkuar kur miratimin e popullit, dhe as numrat e ndjekësve. Ata janë indiferentës nda i këtyre gjërave, sepse ata e dinë se sa pak atje janë në gjdoj gjëneratë të cilët janë gati për të vërtetën, ose që të cilët du t'aj njinin atë nësa jo du t'u prezentojë i atyre. Ata rezervojnë mishin e fortë për buratë, ndërsa të tjere t'japin qumshtin për foshnjatë. Ata i rezervojnë perlat e tyre të urtësis për të zjedurit e pakt, që e njojnë vlerën e tyre dhe i veshnë ato në kurorat e tyre. Në vënd që t'i flasin ato për para dërit materialist vulgar, që do t'i shkelte ato në bal dhe do t'i përzinte ato me ushimin e tyre të neveritë shumë me dorë. Por këta njërës nuk i kanë haruar apo anashkaluar kur mësimet originalet të Hermesitë. Në lidhje me përcjelljen e fjalëve të së vërtetës tek ata që janë gati ta marrin atë, mësimi i cili thuhet në këtë balljon, sinxhion. Aty ku gjurmët e mështrit bijen, veshjet e atyre gati për mësimin e tij hapen ngjërsisht. Dhe përsëri, kur veshjet e studentit janë gati për të dëgjuar, Ata herë vimpuzët për të mbushur ato me urtësi. Por qendrimi i tyre i zakonshëm ka qenë gjithmonë striktisht në përputhje me aforizmin tjetër hermetike. Gjithashtu kjo në ky balon, buzët e urtësisë janë të mbyllura, përveç veshëve se të kuptuarit. Ka nga ata që e kanë kritikuar këtë qendrim të hermetistëve dhe që kanë thënë, se ata nuk kanë manifestuar fujmën e duhur në politikën e tyre të veqimit dhe rezervimit. Por një vështrim për një moment prapa ambi faqet e historisë do të tregoj urtësin e mjeshtrave, të cilët e dinin marë zinë e përpjekjes për, për të mësuar botës atë që ajo nuk ishte asë gati dhe asë gatshme që ajo ta merte. Hermetistët nuk anë kërkuar asë njerë të bëhen martirë, por janë, për kundrazi, ullur të heshtur më njanë me një bus qeshje keqardjeje në bus të e tyre të mbyllura. Ndërko që paganët të tërbojshin me zhurë më rreht tyre, në zbavitjen e tyre të zakonshme për të vrarë dhe torturuar, entuziasë të ndershëm për të devjuar. Çë i imagjinonin se ata mund të detyronin mbi një racë barbarësh, të vërtetë, e cila mund të kuptohej vetëm nga të zgjedhurit që kishin përparuar përgjat rrugës. Dhe shpirti i përsekutimit, se ende nuk është shuar në tokë. Ati ka ende disa mësime hermetike të caktuara, të cilat, nëse do të shpalleshin publikisht, do të silnin bimësua e si të një thirje madhështore për buzje dhe shakje nga turma, të cilo do të ngrinjë një sërish thirjen, kryqëzoj, kryqëzoj. Në këtë vepër të vogër, ne emi përpjekur të të japim të një ide mbimësimet themelore të kybalion. Në përpjekje për të dhënë ty parimet e punës, duke të lënë ty që t'izbatojshë vetë ato, në vend që të bëhet përpjekja që të përpunojmë mësimin në detaje. Nëse ti je një student i si vërtetë, ti do të jesh në gjendje të përpunosh dhe zbatosh këto parime. Dhe nëse jo, atëherë ti duhet ta zhvillosh veten në një të tillë, sepse për ndryshe, këtë mësim e hermetike do të jen thjesht si fjalë, fjalë, fjalë urtë. Kapitulli i parë. Filozofia hermetike. Buzët e urtësisë janë të mbyllura përveç një veshu vese të kuptuarit. Kibalion. Nga Egjipti i vjetër kanë ardhur mësimet themelore ezoterike dhe okulte, të cilat kanë ndikuar kaq fuqishëm filozofitë të gjitha racave kombeve dhe popujve. Por disa mira vjet. Egjipti, shtëpia e piramidave dhe sfinksit, ishte vendlindja e urtësisë së fshehur dhe mësimeve mistike. Nga doktrina e saj sekrete, të gjitha kombet kanë marrë hua. India, Persia, Kaldea, Media, Kina, Japonia, Assiria Greqia e lasht dhe Roma dhe vondet të tjera të lashta, morën pjesë lirëshëm në festën i një uris që hierë orfanët dhe mjeshtrit e tokës e Isis, siguruan aqë lirëshëm për ata që erdhën të përgatitur për të marë bollëku në madhështor mistik dhe okult, që kishim bledhur së bashku organizatorët e asaj toket të lasht. Në Egyptin e lasht, banonin adeptët dhe mjeshtrat e mëdhenj, të cilët nuk janë t'i kaluar kur dhe që rallë janë barazuar, gjatë shekujve që kanë marë fluturimin e tyre në procesion që nga ditët e Hermesit më madhështorë. Në Egypt ndodhe i loxha e loxhave më madhështore e mistikve. Në dyër të tempujve të saj, hynë neofitët, të cilët më pasë si hierofant, adeb dhe mjeshtër, u dhëtuan në të katër anët e tokës, duke mbajtur me vete një urinet shumuar të cilët, ata ishin gati të shqetsuar dhe të vendosur të atransmetoni në atyre që ishin gati të mërni të njëjtë një. Të gjith studentët e okultit e një imborgin që ata u kanë këtyre mjeshtrave të nderuar të asaj toke të lashtë. Por mes këtyre mjeshtrave të mëdhejnë të Egjiptit të lasht dikur banon të e një për i të cilve mjeshtrit e përshëndetën si mjeshtri mjeshtrave. Ky njeri, nëse vërtet a i ishte njeri, banojnë në Egjipt në ditët më të hershme. A i njeri si Hermes Trismegistus, a i ishte babai njëhuris së okulte, themeluesi astrologisë zbuluesi alkimis. Detajt e historisë jetës së ti i humbën një historisë përshka këtë kalimit të vitëve. Me gjithë dhe disa nga vëndet e lashta diskutuan me njëri tjetëri në pretendimet e tyre për nderin e mobilimit të vëndlindjes së ti. Dhe kjo mira vjetë më parë. Data e qëndrimit të ti në Egypt, në atë mishërim të ti të fundit në këtë planë, nuk dihet tashmë, por është fiksuar në ditët e para të dinastive më të vjetëra të Ejiptit, shumë për para ditëve të mojësijut. Autoritetet më të mira e konsiderojnë atës si një bashkohës të Abrahamit, dhe disa nga traditat hebraike shkojnë ashilar kësa pretendojnë se Abrahamit mori një pjesë të një urive të ti mistike nga vetë Hermesit me kalimin e viteve, pas kalimit të tij nga ky plan i jetës. Tradita thotë se ai jetoi 300 vjet në Mish. Egjiptianët hyjinizuan Hermesin dhe e bën atë një nga perënditë e tyre me emrin Thoth. Vite më pas, njerëzit e Greqisë së lashtë gjithashtu e bën atë një nga perënditë e tyre të shumta, duke e quajtur atë Hermes për ndia e urtësis. Ejiptianët e nderuan kujtesën e ti për shumë shekuj, po, dhjetra shekuj, duke i quajtur atë, shkruaj si për ndive, dhe duke i dhënë në mënyrë të veçantë, titullin e ti të lashtë, tris me gistus, që do të thotë, tri her i madhi, i madhi më i madhë, i mali më madhështor e tjërë. Në të gjitha vëndet e lashta, emri Hermes Trismengistus ishte inderuar, emri ishte sinonim me burimi urtësis. Edhe sot e kësaj dite, termin hermetik ne e përdorim në kuptimin sekret, e vullosur që të mos shpëtoj asëgjë e tjërë dhe kjo për faktin nëse pasuesit e hermesit, gjithmon respektonin parimin e fshetsis në mësime të tjyre. Ata nuk besoni në hedhjen e perlave për para të rrit, por për kundrazi, ju përmbajten mësimit, qumësht për foshnjat, mish për burat fort. Qëtë dyja maksimet janë të njora për ledzuesit e shkrimeve të kryshtera, por që të dy ai ishin përdorur nga egiptianët për shekuj, përpara epokës së krishterë. Dhe kjo linjë veprimi e përhapjes së kujdesshme të së vërtetës, si ka karakterizuar gjithmonë hermetikët, deri në ditët e sotme. Mësimet hermetike gjenden në të gjitha vendet, midis të gjitha fërave, por kush nuk i identifikojnë me ndonjë vend të caktuar as me ndo një sekt të veçan të fetar. Kjo përshka këtë para lejmërimit të mësuesve të lasht kundr legjimit të doktorinave sekrete e që të kristalizohet në një besim. Pur të sija e këti kujdesi është e dukshme për të gjith studentët e historisë. Okultizmi i lashtë i Indis dhe Persis degjeneroi dhe humbi kryesisht për shkak të faktit se mësuesit u bënë pritorinj dhe kështu përziën teologjinë me filozofinë. Si rezultat, okultizmi i Indis dhe Persis është humbur gradualisht mes masës dhe besotnis sfetarë, kulteve, besimeve dhe zotrave. Kështu ishte edhe me greqinë, lashtë dhe romën. Kështu ndodhe i me mësimet hermetike të gnostikve dhe të kryshterve të hershen, të cilat humbën në kohën e Konstantinit. Dora i hekur të të cilit mbyti filozofin me batanien e teologjisë, duke i humbur kishës e kryshtera të që ishte thegbi dhe shpirti i saji dhe duke shkaktuar që ajo të përpijejnë për disa shekuj për para se ajo të gjente rrugën e këthimit në besimin e sajit të lasht. Indikacionet e dukshme për të gjithë vëzhguesit e kujdeshëm në këtë shekull të një zetë, janë se kishat ani për përpishet të kthet në mësimet e sajit të lasht të mistike. Por atje, kishë të gjithmonë disa shpirë trabesnik që e mbanin flakan të gjallë duke u kujdesrë me kujdes dhe duke mos lejuar që drita e saj të shuhej. Dhe falë këtyre zëmrave të patë trëmbura dhe mëndjeve të patë trëmbura, ne kemi e ndetë vërtetën me vete, por ajo nuk gjëndet në libra, në një mas të madhe. Ajo ka kaluar nga mjeshtrin në studentës, nga në nisia në hero fundës, Nga buza, në vesh, kura jo u shkrua, kuptimi i sa i shte imbuluar në aspektin e alkimis dhe astrologis, në mënyrë që vetë mata që posedonin qelësin të lidzonin drejta të. Kjo u bëhe nevojshme për të shmangur persekutimet e teologve të mesjetës, të cilët luftuan doktrinën sekrete me zjarë dhe shpatë. Kunja Gjibet dhe kryqë Edhe sot e kësaj dite do të gjënden vetëm pak libra të besueshën bi filozofinë hermetike Me gjithë se ka referenca të pa numërta për të në shumë libra të shkryarë për fazatë ndryshme të okultizmit E me gjitha të Filozofia hermetike është i vetë mitë qeles krujesor që do të hapë të gjitha dyher të mësimeve okulte Në ditët e para, ati e ishte një përmbledhje disa doktrinave hermetike themelore, të trasmetuar nga mësuesi dhe studenti, e cila një hejsi kë balion. Kuptimi isa këti termit kishte humbur për disa shekuj. Me i gjitha të, këmësim është njërë për shumë njërës, të cilve a ju ka ardhur nga goja në veshë. Gjatë shekujve, parimet e ti nuk janë shkruar apo shtypur kur me sa në dim, a i ishte thjesht një përmbledje maksimash, aksjomash dhe parimesh, të cilat ishin të pa kuptueshme për të huajt, por që kupto eshin letësisht nga studentët pasi aksiomat, maksimat dhe parimet ishën shpjeguar dhe ilustruar nga iniciatorët hermetik për neofitët se tyre. Këto mësime përbonimet vërtet parimet bazë të artit të alkimis hermetike, e cila në kundërshtime besimin në përgjithshëm trajton të ezotërimin e forcave mendore në vënd të elementeve materiale. A të të një shëndrimi të një loj të vibracioneve mendore në të tjera, në vënd të asaj që mundohet të ndryshoj një loj metali në një tjetër. Legjendat e gurit filozofik, i cili du të akthente metalin bazë në arë, ishte një alegorin në lidhje me filozofin hermetike, e kuptuar letësisht nga të gjithë studentët dhe hermetismit të vërtetë në këtë libër të vogël nga i cili ky është mësimi i parë ne i ftojmë studentët ta an tashqyrtojnë mësimet hermetike siç parashtrohet në këtë balon dhe siç shpjegohet nga ne dhe studentët e porulur të mësimeve të cilët duke mbajtur titullin nismtar janë ende në këmbët e Hermes mjeshtrit futur ne u japim shumë nga maksimat aksioma të parimet e kbaljonit të shoqëruara me shpjegime dhe ilustrime të cilat ne mendojmë se mund t'i bëjnë mësimet më të lehta për të kuptuar nga studenti modern veçanërisht pasi teksti origjinal është i mbuluar qëllimisht në terma të paqartë ne besojmë se studentët e shumtë të cilve në të një poa ofrojmë këtë vepër të vogël, do të përfitojmë poaj shumë ga studimi i faqeve të sajë, sa edhe shumë që kanë vazhduar më parë, duke e cërë në të njëjtën rrugë drejtë mjeshtërsis për gjatë shekujve që kanë kaluar që nga kohët e Hermes Trismekistus, mjeshtri i mjeshtrave, i madhi më madhështorë. Me fjalët e këtë balion, vazhdojmë, aty ku hapat e mjeshtrit bjen, veshët e atyre që janë gati për mësimin në ti hapen gjërësisht. Kur veshët e studentit janë gati për të dygjuar, ato herë vim buzët për t'imbushur ato me urtësi. Këtë balion, kështu që si pas mësimeve, Kalimi i këti libri për ata që janë gati për mësim, do të tërheshë vë mëndi në atyre që janë të përgatitur për të marë mësimin. Dhe, po ashtu, kur në zënë si të jetë gati të pranoj të vërtetën, atëherë kër libri voglë do t'i vi ati ose asaj, i t'il është ligje. Parimi hermetik i shkakut dhe pasojës, Në aspektin e ti të ligjit të tërheqjes, do të bashkoj buz dhe vesht të bashko, në zënësin dhe librin në shoqëri. Letë jetë kjo e tilë. Kapitulli 2 7 parimet hermetike Parimet e së vërtetës janë 7 7 A i që një një këto, me kuptu e shmëri, po se donë qëllë si në magjik për para prekje së të cilës apën të gjitha dyër të tempullit. Ky balion. 7 parimet hermetike, mbi të cilat e gjithë filozofia hermetike bazohet, janë si më poshtë. 1. Parimi i mentalizmit. 2. Parimi i korespondencës. 3. Parimi i vibracionit. 4. Parimi i polaritetit. 5. Parimi i ritmit. 6. Parimi i shkakut dhe pasojës. Dhe 7. Parimi i gjinisë. Këto 7 parime do të diskutohen dhe shpjegohen ndërsa ne vazhdojmë me këto mësime një shpjegimi shkurëtër me gjitha të i se cilës prej këtyre mund të jepet gjithashtu në këtë pik tani. Letë vazhdojmë me parimin në parë. Parimi i mentalismit. Gjithë qka është mëndje. Universi është mental. Kë balion. Kë parimi shëron të vërtetën se... Gjithë shka është mëndje. Ajo shpjegon se gjithësia e cila është realiteti substancial që qëndronë në themelë së të gjitha manifestimeve dhe paracitjeve të jashtme, që ne i njojmë në termat e universit material, fenomenet e jetës, materia, energia dhe me pak fjal, gjithë shka që është eduksh me përshisa tona materiale është shpirtë, e cila në vetë vete është e pa njohër dhe e pa përcaktueshme, por që mund të konsiderojt dhe mendojt si një mundje gjallë, universale e pa fundë. Ajo gjithashtu shpjegonë se gjithë bota ose universi fenomenal është jeshtë një kryjim mendorë i gjithësisë që i nështrojt ligjeve të gjërave të kryjuara dhe se universit si një i tërë dhe në piesët ose një sitë e ti, ka egzistencën e ti në mundje në gjithësisë, në të cilën mundje ne jetojmë, lëvizim dhe kemi qënjën tonë. Ky parim, duke vendosur naturën mendore të universitë, shpjegon lehtësisht të gjitha dukuricë ndryshme mendore dhe psikike që zënë një pjesë kaq të madhe të vëmendjes së publikut. Veçma, pa një shpjegim të tillë, janë të pakuptueshme dhe kundërshtojnë trajtimin shkencor. Një kuptim i këtij parimi madhështor hermetik të mentalizmit si mundëson individit të kuptojë me lehtësi ligjet e universit mendor dhe të zbatoj të njëtë njëgjë për mirë qënjën dhe përparimin në ti. Studentit hermetik i mundësoj të zbatoj me inteligenës ligjet e më dhamë e ndore, në vënd që ti përdora ato në mënyrë të rastësishme, me qelësin master në posedimin në ti. Studenti mund të hapë dyër të shumë të atë templit me ndorë dhe psikik të diesë dhe të hynë të lirisht dhe me inteligentës. Ky parim, shpjegon atyrën e vërtetës të energjisë, fuqisë dhe materjesë dhe pse dhe si të gjitha këto janë në varsit të zotërimit të mundjesë. Një nga mjeshtrit e vjetër hermetik shkroj shumë komë më parë. A i që e kupton të vërtetën e natyres me ndore të universit është i përparuar mirë në rrugën e mjeshtërsis. Dhe këto fjallë jam pashtë të vërteta sotë sa në konë kër ato u shkruan për herë të parë. Pa këtë mjeshtër qeljës, mjeshtëria është e pamundër dhe studenti troket kotë në dyerte shumëta të tëtë. Shumë të të Le të vazhdojmë në parimin në dytë, parimi i korespondensës. Si lartë ashtu edhe poshtë, si poshtë po ashtu lartë, kë balionë. Kë parimë mi shëron të vërtetën se ka gjithmoni korespondensë mi disligjeve dhe dukurive të planeve të ndryshme të qënjes dhe jetës. Aksio ma e vjetër hermetike fillonte me këto fjalë: si lart, po ashtu edhe poshtë, si poshtë, po ashtu lart. Dhe kuptimi i këtij parimi i jep dikujt mjetin për të zgjidhur shumë paradokse të errta dhe sekrete të fshiura të natyrës. Ati e ka plane për te njohurive tona. Por kur ne zbatojmë parimin e korrespondencës për to, Ne jemi në gjendje të kuptojmë shumë gjëra që për ndryshë do të ishin të panjohura për ne. Ky parim është i zbatimit dhe i manifestimit universal i në plane të ndryshme të universit, material, mendor dhe shpirtëror. Është një ligj universal Hermetistët e lashtë e konsideroni këtë parim si një nga instrumentet mendore më të rëndësishme me antësë të cilit njeri u ishte në gjëndje të largon të pengesat që fshim nga pamjat të panjorën. Përdorimi i saj, madje e hoqim janë velon e isis në atë masë sa që mund të kapi një pamje e fëtyrës për ndeshës. Ashtu si njohja e parimeve të geometrisi mundëson një rjut të mas djejt e largë dhe lëvizjet e tyre, ndërsa i është ullur në observatorin e ti, po ashtu edhe njohja e parimit të korespondensës si mundëson një rjut të arsuetoj me inteligencë nga e njëra në të pa njërën. Duke studuar monadën, a i e kuptonë në kryenë gjumin, Parimi i tretë është ai i vibracionit. Asgjë nuk pushon. Gjithçka lëviz, gjithçka vibron. Ky balon. Ky parim më shiron të vërtetën se çdo gjë që është në lëvizje, gjithçka vibron. Asgjë nuk është në qetësi. Fakti të cilat shkenca moderne i miraton dhe to cilat çdo zbulim i ri shkencor tenton ti verifikojë. E megjithatë, ky parim hermetiku u shpall mira 100 vjet më parë nga mjeshtrit e Egjiptit të lashtë. Ky parim shpjegon se ndryshimet midis manifestimeve të ndryshme të lëndës, energjisë, mendjes, madje edhe shpirtit, rrjedhin kryesisht nga ritmet e ndryshme të vibracionit. Nga gjithësia, që është shpirti i pastor, deri të forma më rëndë e materjes, të gjitha janë në vibrim. Sa më i lartë të jetë vibracioni, aqë më i lartë është pozicioni në shkallë. Vibracioni i shpirtit është në një shkallë kash të pa fund me intensiteti dhe shpetësie, sa që është praktikisht në qetsi. Ashtu si një rrotë që lëviz me shpejtësi duket të jetë pa lëvizshme, dhe në anën tjetër të shkallës, ka forma bruto të materies. Vibracionet e secilave janë aq të ulta sa duken në qetësi. Me disk kyre poleve, ka miliona e miliona shkallë të ndryshme vibrimesh nga trupi dhe elektroni, atomi dhe molekula të botët dhe universet, gjithë shka është në lëvizje vibruese. Kjo është gjithashtu e vërtet në planet e energjis dhe forës, të cilat janë vetë se shkaltë në dryshme vibracionesh, dhe gjithashtu në planin më mendorë, gjëndet e së cilave varen nga vibracionet, dhe madje edhe në planet shpirtërore. Kuptimi i këti parimi, me formulatën e dhura. U mundson studentëve hermetik të kontrollojnë vibracionet e tyre mendore. Po ashtu, si e dha ata të, të tjerëve, mjeshtrit gjithashtu e zbatojnë këtë parim për pushtimin e fenomeneve natyrore në mënyra të ndryshme. Ai e kupton parimin e vibrimit, ka kapur sceptrin e fuqisë. Sot një nga shkrimtarët e vjetër Parimi i katërtë, parimi i polaritetit. Gjithë shka është dualiste, dëshdoj gjë ka pole, dëshdoj gjë ka të shiftin e të kundërtave të saji, të njëshme dhe të panjëshme janë të njëjta, të kundërtat janë identike në naturë, por të ndryshme në shkallë, ekstremet takohen. Të gjitha të vërtetat janë veç të gjysëm të vërteta. Të gjitha paradoxet mund të pajtohen. Kë balion. Kë parimi shëron të vërtetën nëse, në gjdoj gjë është e dy fishtë, në gjdoj gjë ka dy pole, në gjdoj gjë ka të qiftin e të kundër të avet të tyre. Të gjitha këto ishin aksiomat vëvjetra hermetike, Ajo shpjegon paradokset e vjetra, që kanë utuar kaj shumë, të cilat janë thënë si më poshtë. Teza dhe antiteza janë identike në naturë, por të ndryshme në shkallë. Të kundërtat janë të njëta, ato ndryshojnë vetëm në shkallë. Qiftet e të kundërtave mund të pajtohen, ekstremet të akohen. Gjithçka është dhe nuk është në të njëjtën kohë. Të gjitha të vërtetat janë vetëm gjysmë të vërteta. Çdo e vërtetë është gjysmë merr e merr. Ka dy anë të çdo gjëje. E tjerë, e tjerë, e tjerë. Ajo shpjegon se në çdo gjë ka dy pole ose aspekte të kundërta dhe se të kundërtat janë të vërtet vetëm dy ekstreme të së njëtës gjë, me shumë gratë të ndryshme me styre. Për ta ilustruar këtë, nëzitësia dhe eftotësia, me gjithë se të kundërta janë të vërtet e njëtë ajë gjë, dalimet përbënë thjesht nga shkallët të së njëtës gjë, Vërë e termometrin të ndë dhe shiko nëse mund të zbulosh se ku nëzëtësia përfundon dhe ftoja filon. Nuk a gjëto t'ilë si nëzëtësia absolute ose ftoja absolute. Dë termat, nëzët dhe ftojtë, thjesht të regojnë shkallë të ndryshmet të se njëtës gjë, dhe se e njëta gjë që manifestohet si nëzët dhe ftojtë, është thjesht një formë, alarmia të shpëjtësi ajë vibracioneve. Pra, nxeht dhe ftoht janë thjesht dy pole të asaj që ne e quajmë të nxeht dhe fenomenet që e shoqërojnë atë janë manifestime të parimit të polaritetit. I njëjti parim manifestohet edhe në rastin e dritës dhe errësirës, që janë e njëjta gjë ndryshimi përbëhet nga shkallë të ndryshme midis dy poljeve të fenomeneve, ku mbaron në rësira dhe filon drita, cili është ndryshimi midis të madhes dhe së vogljës, midis së fortës dhe së butës, midis së bardhës dhe së zezës, midis së mpretës dhe të mpirës, midis zhurëmës dhe qëtsis, midis lartë dhe poshtës, mi disë pozitives dhe negatives. Parimi polaritetit i shpjegon këto paradoxe dhe as një parim tjetër nuk mund të azvëndësoj atë. I njëti parim vepron në planin mendor. Letë marë një shëmbullu radical dhe ekstrim, atë të dashuris dhe uretjes. Duj qëndje mendore në duke krejtësishtë ndryshme këto. E me gjitha të, Ka shkall të uretjes dhe shkall të dashuris, dhe një pik të mesme në të cilën në përdorim termat pëlqim, ose mos pëlqim, ose as njërën, të cilat i nështrojnë njëra tjetërë sa i që gradualisht, sa ndo një erë në jemi në humbje të dim, nëse ajo në pëlqen, apo nuk në pëlqen, apo as njërën, dhe të gjitha janë thjesht shkall të së njëtës gjërën. Pas si do ta shohësh, nëse do të mendosh vetëm për një moment rreth kësaj, dhe më shumë se kjo, dhe e konsideruar me më shumë rëndësi nga hermetistët, është e mundur të ndryshohen vibracionet e urrëties në ato të vibracioneve të dashurisë në mendjen e vetes dhe në mendjen e të tjerëve, shumë prej jush që po i dëgjoni këto rreshta Kam pasur për voja personalet kalimit të shpejt të pavullnetshëm nga dashuria në uretje dhe e kunder ta. Në rastin tëndës, po ashtu edhe të së të tjerëve. Pra ndaj, ti do të kuptosh mundësin e kësaj të realizohet me përdorimin në vullnetit me antë formulave hermetike. E mira dhe e keqa, nuk janë vetë se polet e se njëjtës gjë dhe hermetisti kupton artin e shndrimit të së keqes në të mirë me anë të zbatimit të parimit të polaritetit me pak fjalë arti i polarizimit bëhet një fazë alkimist mendore e njëordhe e praktikuar nga mjeshtrat hermetik të lashtë dhe modern një kuptim i këtij parimi do t'i mundësojë dikujt të ndryshojë polaritetin e vet Si edhe ato së të tjerve, nësa i do t'i kushtoj kohën dhe studimin e nevojshën për të zotëruar artin. 5. Parimi i ritmit Një gjithë shka rrjedh, jasht dhe brënda, dhjdo gjyka batica të saj, të gjitha gjyrat ngrihen dhe bjen, lëkundja e lavirsit shfachet në gjithë shka. Masa e lëkundjes në të djathë të është masa e lëkundjes në të majtë. Ritmi kompeson. Kë balion. Kë parim, mi shëron të vërtetën se në gjithë gjë manifestojt një lëvizje e matur. Ande i këte i. Një rrje dhe ujrje. Një lëkundje prapa dhe përpara. Një lëvizje e njashme me lavjërësin. Një baticë dhe zbatici, një baticë e lartë dhe e ulët, ndërmjet dy poleve që ekzistojnë në përputhje me parimin e polaritetit të përshkruar pak më parë. Gjithmonë ka një veprim dhe një reagim, një përparim dhe një törhëcje, një ngritje dhe një fundosje. Kjo është në punës e universit, dijeve, botëve, njerëzve, kafshëve Mendjes, energjisë dhe materies. Ky ligj manifestohet në krijimin dhe shkatërimin e botëve, në ngritjen dhe rënien e kombeve, në jetën e të gjitha gjërave dhe së fundmi në gjendjet mendore të njerëzit. Dhe pikërisht me këtë të fundit, hermetistët e shohin më të rëndësishëm kuptimin e parimit. Hermetistët e kanë kuptuar këtë parim duke i gjetur zbatimin e saj universal dhe kanë zbuluar gjithashtu mjetët të caktuara për të ka përtsyre efektet e saj në vetë vete me përdorimin e formulave dhe metodave të përshqaqme. Ata zbatojnë ligjit me ndorë të neutralizimit. Ata nuk mund të anullojnë parimin ose ta bëjnë atë të ndërpresë funksionimin në saj. Por ata kan mësuar se si ti shpëtojnë efekteve të saj mbi veten e tyre në një shkallë të caktuar në varësi të zotërimit të këtij parimi. Ata kanë mësuar se si ta përdorin atë, në vend që të përdorin nga ajo. Në këtë dhe metoda të ngjashme konsiston arti i hermetistëve. Mjeshtria e hermetikës polarizon veten në pikën në të cilën ai dëshirojnë të, të pushojë dhe më pas neutralizon lëkundjen ritmike të lapviersit që do të prirë ta çonte atë në polin tjetër. Të gjithë individët që kanë arritur në një shkallë të vetëzotërimit, se bën këtë në një shkallë të caktuar, pak a shumë, në mënyrë të pavendishme, por mjeshtri e bën këtë me vedi dhe me përdorimin e vullnetit të tij dhe arin një shkallë ga dishmërie dhe qëndru e shmërie mendore, po thuaj se e pa mundur të besojt nga anaj masave që lëvizin në brapa dhe për paras si lavjërës. Këparim dhe aji polaritetit janë studuar nga afrën nga hermetistët, dhe atot metodave të kundërve primit, neutralizimit dhe duke i përdorur ato, formojnë një pjesë të rëndësishme të alkimis mendore i hermetike. Parimi i gjashtë, parimi i shkakut dhe pasojës. Gjdo shkak ka efektin e sajë, gjdo efekt ka shkakun e sajë, gjdo gjë nëndoth në akord me ligjin. Rastësia është vetë se një emër për ligjin kura i nuk njëhet. Ka shumë plane shkakësie, për asë gjë nuk ishpëton ligjit. Kë balion. Ky parim mi shëron faktim se ka një shkak për gjdo pasoj, një efekt nga gjdo shkak. Ajo shpjegon se gjithë shka ndodh në akord me ligjin, se asgjë as një erë nuk fjesht ndodh. Se nuk ka asgjë të tilë si rastësi, se ndërsatje ka planetë ndryshme të shkakut dhe efektit. Planet më të larta dominojnë ato më të ulta, e ndë asë gjë nuk ishpëton plotësisht ligjit. Hermetistët e kuptojnë në artin dhe metodat e ngritjes në biplanin e zakonshëm të shkaku dhe efektit në një shkall të caktuar, dhe duke ungritur më ndërish në një plan më të lartë, ata bën shkaktar në vënd të pasojave. Masat e njërzve mbarten me veten, të bindur ndaj një disit, vullnetet e dëshirat e të tjerve më të fortë se ato të vetat, trajshkimia, sugjerimi, dhe të tjera shka që të jasht me që i lëvizin ata si penxje në tabelën e shahut të jetës. Por mjeshtrat, duke ungritu në planin e lartë, dominojnë gjëndjet e veta, karakterit, cilësit dhe fuqit e veta, Si edhe mjedisin që i rethonë ata, dhe kështu, bëjnë lëvizës në vënd të ushtarit. Ata ndimojnë për të luaj të urlojën e jetës, në vënd që të luhen dhe të lëvizën nga vullnetet për ethën nga të tjera dëshira dhe mjedisi. Ata përdorin parimin në vënd që të jenë mjetet e sajë. Mjeshtrit i binde në shkaksis planeve më të larta për ata ndimojnë për të sënduar në planin e tyre. Në këtë deklarat është përmbledur një pasurje njohurive hermetike, lërat të të dëgjoj që mundet. Dhe parimi i shtatë, parimi i qinis. Gjinia është në gjithë shka, dhështë gjë ka parimet e saj mashkullore dhe femërore, Gjinia manifestohet në të gjitha planet. Ky balion. Ky parim mishëron të vërtetën se gjinia manifestohet në çdo gjë. Parimet maskullore dhe femërore gjithmonë në punë. Kjo është e vërtetë, jo vetëm për planin fizik, por edhe për planin mendor dhe madje edhe për atë shpirtëror. Në planin fizik Parimi manifestohet si seks. Në planin më të lartë, a i merë forma më të larta, por parimi është gjithmoni njëjtë. As një kryim, fizik, mendor, apo shpirëtoror, nuk është i mundur pa këtë parim. Kuptimi i ligjeve të saj do të hedhë dritë mbi shumë që është i që ka hutuar mundjet e njërzve. Parimi i gjinisë funksionon gjithmonë në drejtim të gjenerimit, rigjenerimit dhe krijimit. Çdo gjë dhe çdo person përmban dy elementet ose parimet, ose këtë parim madhështor brenda tij. Çdo send mashkullor ka edhe elementin femëror. Çdo femër përmban dhe parimin mashkullor. Nëse do të kuptoni filozofin e krimit, mendor dhe shpirëtoror, gjenërimit dhe rigenërimit, duhet të kuptoni dhe studioni këtë parim hermetik. Ajo përmban zgjidhje në shumë mistereve të jetës. Ju paralemrojmë se këtë parim nuk asë një referenës për teorit, mëslimet dhe praktikate shumë taj pëshore të, të ullëta, shkatoruese dhe poshtëruese të cilat mësojnë me titu i fantastik dhe që janë një prostitucion i parimit madhështorë natyrorë të gjinisë. Të tila rinjallje bazë të formave të lasht afamkeshje të falicizmit priren të shkaterojnë mundjen, trupin dhe shpirtin. Dhe filozofia hermetike ka dhe në kurdo herë në notën paralaj mëruese kundër këtyre mësimeve të degraduar a që priren drejt e pshitë, shturjesë dhe shtërëmbërimit të parimeve të natyrës. Nëse kërkon në ato mësime të tila, ato herë duhet të shkosh diku tjetër për to. Hermetizmi nuk përmban asë gjë për ty në këto drejtim. Për të pastërtit, të gjitha gjërat janë të pastra. Për bazën, të gjitha gjërat janë bazë. Kapitulli 3. Shndorrimi mendor. Monda, si edhe metalet dhe elementët, mund të ndryshohet nga një gjendje në tjetrën, nga shkalla në shkallë, nga gjendja në gjendje, nga poli në pol, nga vibrimi në vibrim. Shndorrimi i vërtetë hermetik është një art mental. Kë balion. Si që kemi thonë, hermetistët ishin alkimistët, astrologët dhe psikologët original. Me herme si nduke qënë themeluesi i këtyre shkollave të mendimit. Nga astrologia është ngritur astronomia moderne. Nga alkimia është tritur kimia moderne. Nga psikologia mistike është tritur psikologia moderne e shkollave. Por nuk duhet të supozojt se të lashtët ishin një randës për atë që shkollat moderne supozojnë se janë prone tyre ekskluzive dhe e veçantës. Të dhënat e gëdhëndura në gurët e e gjipt të lashtë të regojnë përfundimisht se të lashtët kishin një një uri të plot gjithë përfshirë se të astronomisë. Vetë ndërtimi i piramidave të regojnë lidhjen me disë projektimit të tyre dhe studimit të shkencës astronomike. Ata nuk ishin në asë i një randë për kimin, sepse fragmentet e shkrimeve të lashta tregojnë se ata ishin të njërë me vetit kimike të gjërave. Në fakt, ato teoritë të lashta në lidhje me fizikën, po verifikojnë nga dalë nga zbulimet më të fundit të shkencës moderne, veç anërrisht ato që kanë të bëjnë me përbërjen e materjesë asë nuk duhet të supazohet se ata ishin të paditur për të ashtuquaj të ratë për zbulime moderne në psikologi. Për kundra si, e gjiptianot ishin veçanërrisht aftë në shkencën e psikologisë, veçanërrisht në degët që shkollat moderne ish përfilin, por të cilat, me gjitha të, po zbulohen në emrin e shkencës psikike, e cila po ju hutonë psikologët e sotën dhe i bënë ata të pranojnë me ngurim se në fund të fundit mund të këtë ditë shka në të. E vërteta është se nën kimin materiale, astronomin dhe psikologjin, do me thënë psikologjin në fazën e saj të veprimit të trurit, të lasht të të zotoroni një një hurit të astronomis trasandentale të quajtur astrologi, të kimis trasandentale e quajtur alkimi të psikologjës transcendentale e që uajtur psikologjë mistike ata zotëronin një urin e brëndshme si po ashtu edhe një urin e jashtme dhe vetëm kjo e fundit zotërojt sot nga shkenstarët modern midis shumë degve sekrete të një uris që hermetistët zotëronin ishta jo e një ursi shëndrimi mental që përbën temën e këti mësimi Shndërrimi është një term që zakonisht përdoret për të përcaktuar artin e lashtë të shndërrimit të metaleve, veçanërisht atë të metaleve bazë, në ar. Fjala shndërrim do të thotë të ndryshosh nga një natyrë, formë ose substancë në një tjetër, të transformosh, dhe në përputhje me rrethanatës. Shëndorimi mental në kupton artin e ndryshime dhe transformimit të gjëndive, formave dhe kushteve mendore në atot tjera. Kështu që ti mund të shohër se shëndorimi mental është arti i kimis mentale. Dhe nëse të pëlqenë termi, një form mistike e psikologjisë praktike. Por kjo nuk do të thotë shumë të tepër se sa jo mund të duket në si përfaqe. Transmutacioni, alkimia ose kimia në planin mendor, është mjaft e rëndësishme në efektet e saj. Me siguri, dhe nëse arti do të ndalej atje, ajo do të ishte ende një nga degët më të rëndësishme të studimit të njohur ia për njeriu. Por ky është vetëm fillimi. Le të shohim pse. I pari nga shtat parimet hermetike është parimi i mentalizmit. Aksjoma e së cilës është Gjithësia është mundje Universi është mendor Që do të thotë se realiteti themelori universit është mundja Dhe vetë universi është mendor Do me thënë Egzistues në mundjen e gjithësis Ne do të ashjurtojmë këtë parim në mësimet pasuese por letë shohin në efektin e parimit nëse supozojt sa i është i vërtet. Nëse universi është mendor në naturën e ti, ato e shëndërimi mental duhet të jetë arti i ndryshimi të kushteve të universit, për gjatë vijave të materjes, forës dhe mundjes. Pra, ti e shë, se shëndërimi mental është me të vërtet magia e së cilës të lashtët, Shkrimtarët kishin aish shumë për të thonë në vebrat e tyre mistike, dhe për të cilat ata dhanë ka që pak u dhe zime praktike. Nëse gjithë shka është mendore, ato era arti që mundëson në shëndorimin e kushteve mendore, duhet a bëjmë mjeshtrin kontrolues të kushteve materiali, si dhe të atyre që zakonishtë quenë mendore. Në faktë, As kush, përveç alkimistëve mental të avancuar, nuk a që në gjëndje të arishkallë në fuqisë në nevojshme për të kontroluar kushtet fizike më të rënda. Sitësh është a kontrol i kontroli e elementeve të naturës. Prodhimin ose ndërprerjen e stuhive, prodhimin dhe ndërprerjen e tërmeteve, dhe dukurive të tjera të mëdha fizike. Por, që njërës të tilë kanë egzistuar dhe egzistojnë sotë është një tështje besimit të sinqertë për të gjithë okultistët e përparuar së të gjitha shkollave. Që mjeshtrat egzistojnë dhe që i ka në këto fuqi, mësuesit më të mirë i sigurojnë studentët e tyre. Pasi, ata kanë pasur për voja që i justifikojnë ata në besime dhe deklaratat të tila. Këta mjeshtra nuk bëjnë ekspozita publike të fuqive të tyre por kërkojnë izolim nga turmat e njërzve, me qëllim që të punojnë më mirë në rrugën në aritjes. Ne e për mondim eksistencën e tyre. Në këtë pikë, thjeshtë për të tërheshur dhe mondjen tënde në faktin se fuqia e tyre është tërsisht mendore dhe vepron për gjatë linjave të transmutimit mendorë më të lartë, në nënparimin hermetik të mentalizmit. Universi është mendorë, këtë balion. Por studentët dhe hermetistët e shkallës më të ullët se mjeshtrit, një smëtarë dhe mësuesit, janë në gjëndi të punojnë lirisht për gjatë planit mentalë, në shtëndërimin mendorë. Në faktë, të gjitha ato që ne i quajmë dukuri psikike, ndikime mendore, shkenca mendore, Dukuritër e atë mendimit se tjerë, operoj në të njëjtë atë linja të përgjithme, sepse ka vetëm një parim të përfshirë, pavarësirë se me të shfarë emri qënë fenomenet. Studenti dhe praktikuesi i shëndërimit mendorë punon në planin mendorë, duke i shëndëruar kushtet mendore, gjëndjet e tjerë në atot të tjera, si pas formulave të ndryshme, pa ka shumë në efikase. Trajtimet, pohimet, mohimet, e tjerë, të shkollave të shkencës mendore, nuk janë vetë se formula. Shpesh krejtë pa përstosora dhe jo shkencore, të artit hermetik. Shumica i praktikuesve modern janë mjafti një randë në krasim me mjeshtrit e lashtë, sepse atyre u mungon një huria themelore mbi të cilën bazohet puna. Jo vetëm që mund jetë mendore e tjerë, të vetë vetës mund të ndryshojnë ose shëndërojnë me metoda hermetike, por edhe gjëndjetet të tjerëve mund të dhe janë transformuar vazhdimisht në të njëtë mënyrë, zakonisht në mënyrë të pavetdishme, por shpeshme vedie nga disa që kuptojnë ligje dhe parimets, në ato raste kur njërzit e prekur nuk janë të informuar për parimets e vetë mbrojtjesë dhe më shumë se kjo, siç e dinë tashmë shumë studentë dhe praktikues të shkencës mendore e moderne, çdo gjendje materiale në varshtësi të mendjes së njerëzve të tjerë mund të ndryshohet ose shndërrohet në përputhje me dëshirën, vullnetin dhe trajtimet e zellshme të personit që dëshiron kushte të ndryshuara të jetës. Publiku është përgjithësishti informuar në lidhje me këto gjëra aktualisht, sa që ne nuk e konsiderojmë të nevojshme të përmondim të një të një të njëve dhe më gjatë. Qëllimi ju në këtë pik është të tregojmë parimin hermetikë dhe artin që qëndronë në themeljë së të gjitha këtyre formave të ndryshme të praktikës. E mira dhe e keqa, sepse forca mund të përdoret në drejtime të kundrta si pas parime dhe hermetike të polaritetitë. Në këtë libër të vogël ne do të paraqesim parimet bazë të ndryrimit mendor, që të gjithatë që dëgjojnë të mund të kuptojnë parimet themelore dhe kështu të zotërojnë çelsin kryesor që do të hap dyert e shumta të atë parimit të polaritetit. Tani ne do të vazhdojmë me shqyrtimin e sëpasartës nga shtatë parimet hermetike, parimi ne mentalizmit. Në të cilën shpjegohet se vërteta, se gjithë shka është mundje, universi është mendorë, si pas fjalëve të këtë balion. Kërkojmë vë mundjen dhe studimin e kujdeshëm të këti parimi madhështorë nga studentët tanë, sepse a i është me të vërtetë parimi bazis e gjithë filozofis hermetike dhe i artit hermetik të shëndërimit mendorë. Kapitulli 4 Gjithësia Nun dhe prapa s universit kohës, hapësirës dhe ndryshimit gjenet gjithmonë në realitetin substancial, e vërteta fundamentale. Ky palion substancë do të thotë ajo që qëndron në themelin e të gjitha manifestimeve të jashtme. Esenca Realitet të elbësor, gjoja në vetë vete, e tjërë. Substanciale, do të thotë, aktualisht duke egzistuar, të qënit element esencial, të qënit real, e tjërë. Realitet, do të thotë, gjëndja e të qënit real, e vërtet, e qëndrueshme, e vlevshme, fikse, e përhershme aktuale, e tjerë. Nën, dhe pasë gjitha parashitjeve ose manifestimeve të jashtme, duhet të ketë gjithmon një realitet substancial. Kë është ligje. Njeri ju duke marë parasysh universin, njësia e së cilës a i është, nuk she gjë tjetër vecen drushim në materje. Forca dhe gjëndi e mendore. A i she se as gjë Nuk është në të vërdet Por se gjithë shka po bëhet Dhe po ndryshon Azgjë nuk qëndron palëvisur Gjithë shka po lind Rritet Vdes Në momentin që një arrin lartësi në saj Ajo fillon të bjer Ligi i ritmit është në veprim të vazhdueshëm Nuk ka realitet Cilësit të qëndrueshme Qëndrueshmëria Po përmbajtje në azgjë Asë zion nuk është e përheshme përveç në ndryshimit. A i shetë gjitha gjërat të evullojnë në gjërat të tjera, dhe duke u zidhur në të tjera gjëra, veprim dhe reagim konstantë. Hyria dhe dalja, ndërtimi dhe shëmbja, kryjimi dhe shkaterimi, lindja, rritja dhe vdekja. Asë zion nuk zjatë vetë se ndryshimit. Asë zion nuk zjatë vetë se ndryshimit. Dhe nësa i është një njëri që mendonë, a i e kuptonë se të gjitha këto gjëra në ndryshim nuk duhet të jenë vetë se duke ose manifestimet të jash me të një fuqie themelore të një realiteti substancial. Të gjithë mendimtarët, në të gjitha vënde dhe në të gjitha korat, kanë marë do mos dëshmërin në postulimit të egzistencës së këti realiteti substancial. Të gjitha filozofit e denja për këtë emër janë bazuar në këtë mendim. Njërëzit i kanë dhënë këti realiteti substancial shumë emra. Ndisa e kanë quajtur atë me termin një kyni, nëndë shumë titui. Të tjere kanë quajtur atë, energjia e pafundme dhe e përjetëshme. Të tjere janë përpje kur taj quajnë atë, materje. Por të gjithë e kanë pranuar egzistencën në sajë është e vetë kuptueshme, se nuk ka nevojë për argument. Në pëto mësime, ne kemi ndjekur shëmbullin e disa primendimtarve më të mëdhejnë të botës, të lasht dhe modern, dhe kemi quajtur këtë fuqit dhe me lore, këtë realitet substancial, me emrin hermetik, gjithësia. Të cilin term, ne konsiderojmë si me gjithë përfëshirësin nga shumë terma të përdorë nga njerë ju, për atë që e të kalon emrat dhe termat. Ne pranojmë dhe mësojmë pikpamje në mindimtarve të mëdhenjë hermetik të të gjitha korave, si edhe të të atyre shpirtrave të ndritshuar që kanë arritur nivele më të larta të qënjes, të cilët këta të dypohojnë se natyra e mbronç me gjithsis është e pa njëhur. Kjo të duhet të jetë e tilë, sepsa zë që nga vetë gjithësia nuk mund të kuptoj naturën dhe qënjën e sajë. Hermetistët besojnë dhe mësojnë se gjithësia në vetë vete është dhe duhet të jetë gjithëmonë në panjohër. Ata i konsiderojnë të gjitha teoritë, hamënësimet dhe spekulimet e teologëve dhe metafizikantëve në lidhje me naturën e brëndshmet të gjithësisë. Si vetëm përpjekje fëmirërore të mëndjeve të vdekshme për të kuptuar sekretin dhe pafundësisë. Përpjekje të tila kanë të shtuar gjithmonë dhe do të dështojnë gjithmonë nga vetë natyra i detyrës. A i që ndje kërkimet tila u dhëton rretherotu në labirintin dhe mendimit, deri sa humë për nga të gjdoar suetim veprim ose siel i arsueshme dhe është krejtësishti pa përshtatshëm për punën në jetës. A i është si ketëri që vrapon furishëm mretherot u lërotës së rutinës ka fasit të ti, duke udhëtuar gjithë një e me gjithë atë duke mos arritur raskund. Në fund vetë se një i burgosur ende dhe duke që ndruar pikërisht aty ku fillojë. Dhe akoma më mundi mëdhin, janë ata që përpishën të jatëribojnë gjithësis, personalitetin, cilësit, vetit, karakteristikat dhe atributet e tyre. Duke jatëribojnë gjithësis, emocionet, ndjenja dhe karakteristikat njërzore, ma ndje deri në cilësit më të mvogla të njërzimit, si për shëmbu, gjelozin, ndje shmërin dhe i lajka dhe i lavdërimeve, Dëshirëm për oferta dhe adhurime dhe të gjitha mbjetesat e tjera nga ditët e fëmjërisë të ratësës. Idetët tila nuk janë të denja për burat dhe gratë e ritorë, dhe kështu po hithën me shpitsi këtu. Në këtë pikë, mund të jetë e duhur për mua të deklarojë se ne bëjmë ju dali midis fez dhe teologjisë, midis filozofis dhe metafizikës. Feja, për ne do të thota i realizim intuitiv i egzistencës së gjithësis dhe mardhënje së dikujt me të. Ndërsa teologia nën kupton për pjekit e njërzve për t'ja atribuar gjithësis ato personalitet, cilësi dhe karakteristikat të tyre. Teoritet tyre në lidhje me qështjet, vullnetin, dëshshirat, planet dhe dizenjimet e saj si dhe ato të marje së detyrës, së ndërmjetësve, midisë tyre, gjithësisë dhe njërsëve. Filozofia për ne Do të thotë hetim pas njojës e gjërave të ditura dhe të mendueshme. Ndërsa metafizika në kupton përpjekin për ta të shuar hetimin, bidhe për te i kufive dhe në rajonet të pa njëra dhe të pa mendueshme dhe me të njëjtën tendentës si ajo e teologjisë. Dhe rjedhimishtë, si feja, po ashtu edhe filozofia, për ne nënkuptoj një gjyra që kanë rëjnë në realitetës, ndërsa teologia dhe metafizika duken si kalamishte të thyra, të rënjësura në rëra të gjallat të injërancës dhe që nuk japin as gjyë tjetër, veç mos besimitës më bështetje e pasigur të përmëndje nëse shpirtin në një rjutë. Ne nuk insistojmë që studentët ta në t'i pranojnë këto përkufizime, ne i përmëndjim ato thjesht për të treguar pozicionin të tonë. Por, si do qoftë, në këto mësime, ti do të digjo shumë pak për teologjin dhe metafizikën. Por, ndërko që natyra esenciale e gjithësis është e panjohur ka disa të vërteta të lidhura me ekzistencën e saj, të cilat mendja njerëzore e gjen veten të detyruar t'i pranojë. Dhe një ekzaminim me këtyre raporteve bën një subjekt të duhur hetimi, veçanërisht pasi ato pajtohen me raportet e të iluminuarit në planet më të larta. Dhe tani ju ftojmë në këtë hetim. Ajo që është e vërtetë, fundamentale Realiteti e i substancial është përtej e mërtimit të vërtetës, por të urtët e i quajnë atë gjithësi. Ky balion Në esenësën nësaj, gjithësia është e panjohur. Ky balion Por, raporti arsues duhet pritur me mikë pritje, dhe të trajtohet me respekt ky balljon. Është vërtim i njerëzor, raportet e së cilës ne duhet i pranojmë, por aq kohsa ne mendojmë. Na informon si më poshtë në lidhje me një gjithsinë dhe kjo pa u përpjekur të heqim velën e panjohshmërisë. Epra se Gjithësia duhet të jetë gjithë shka që ndo të vërtetës është. Nuk mund të egzistoj asë gjë jashtë gjithësis, për ndryshe gjithësia nuk do të ishte gjithësi. Dhe e dyta, se gjithësia duhet të jetë e pa fundme, sepse nuk ka asë gjë tjetër për të përcaktuar, mbyllur, limituar, lidur, ose kufizuar gjithësin. Pra, ajo duhet të jetë e pa fund me në kohë, ose e përjetëshme. Ajo duhet të egzistojë vazhdimisht për gjithmonë, sepse nuk ka asgjë për të shkatëruar atë, dhe ajo nuk mund të mosjetë qoftë edhe për një moment, sepse diçka nuk mund të bëhet kur asgjë. Ajo duhet të jetë e pa fund me në apsirë, duhet të jetë ku dohë, Sepse nuk ka vëndja është gjithësisë, nuk mund të jetë ndryshe vetë se e vazhduesh me në apsirë, pa pushimë, ndërpërje, ndarje ose ndërhyrje. Sepse nuk ka asë zgjë për të ndërpërë, ndarë, apo ndërhyrë në vazhdimësinë e sajë, dhe asë zgjë me të cilën të plëtsoshë bëshlojqetë. Ajo duhet të jetë e pa fundme në fuqe, ose absolute, Sepse nuk ka zgjë që ta limitoj, kufizoj, frenoj, lidh, shqetësoj, ose kushtëzoj atë. Ajo nuk i nështrojt asë një fuqie tjetër, sepse nuk ka një tjetër fuqie. Dhe treta, se gjithësia duhet jetë e pandrushueshme, ose jo subjekt i ndrushimit në natyrë në sajë reale, sepse nuk ka zgjë për të punuar ndrushime mbi të. As gjëndët të cilën ajo mund të ndryshote, as nga e cila mund të kishte ndryshuar. As aj nuk mund të i shtohet dhe as ti zbritet nga, as duke ngritur, as duke pakësuar, as duke u bërë më madhështore, apo më e voglë në ndo një aspekt qëfar do qoftë. Ajo duhet të ketë qënë në qithmon, dhe duhet që gjithmon të mbetetë, pikërisht ajo që ajo tani është gjithësi dhe nuk a qënë kur tani nuk është dhe asë njerë nuk do të jetë ditë shka tjetër në të cilën ajo mund të ndryshoi gjithësia duke qënë e pa fundme absolute e përjetëshme dhe e pa ndryshueshme duhet të ndjekë se gjdo gjë e fundme e ndryshueshme e përkoshme dhe e kushtëzuar nuk mund të jetë gjithçka dhe për aq sa nuk ka asgjë jashtë gjithsisë në realitet atëherë çfarë do dhe çdo gjë e tillë thelbë fundament duhet të jetë si asgjë në realitet tani mos u miegullo dhe as mos u trem ne nuk po përpiqemi këtu të të çojmë ty në fushën e shkencës së gristeer në mbulesën në e filozofisë hermetike Egziston një pajtim i kësa i gjëndi në duke këndretiktore. Jë në duru e shmëri, do të arrim atë në ko. Në shoj më rëthnesh atëve që quhet materje, e cila formon themelin fizik për të gjitha format. A është gjithësia, thjeshtë materje. As pak, materja nuk mund të manifestoj jetën nëse mundjenë dhe ndërsa i jetëa dhe mundja manifestohen në univers. Gjithësia nuk mund të jetë materje, sepse asë gjë nuk më ngrijet më lartë se burimi i sajë. Asë gjë asë njërë nuk manifestohet në pasoj që nuk është në shkakë. Asë gjë nuk është evoluar si pasoj që nuk përfshjet si parartëse. Dhe më pas, shkenca moderne në informon, se në të vërtet nuk eksiston diqka e tilë si materje. Se, ajo që ne quaj materje, është thjeshtë forcë ose energi e ndërprerë. Do me thënë, energi ose forcë me një shkallë të ullët vibracioni. Si të shka thënë një shkrym të arikove të fundit, materja është kryrë në mister edhe vetë shkënësa materiale e ka braktisur teorinë në materjes dhe të anim bështetet në basën e energjis. A të herë, a është gjithësia thjeshtë energji apo forcë? Jo energji apo forcë, siç materialistët i përdorin këto terma, sepse energjia dhe forca e tyre janë të verbra, gjyra mekanike, bosh nga jeta dhe mundja. Jeta dhe mundja nuk mund të evolohin kur nga energjia apo forca e verëbër. Kjo, se azjo nuk mund të ngrijet më lartë se burimi i sajë, azjo nuk shvillojt nëse nuk përfshihet, azjo nuk shfaqet në efekt përvecë nëse ajo është në shkakë, dhe kështu në gjithësia nuk mund të jetë thjeshtë energjia apo forcë, sepse Nëse do të ishte, atërë nuk do të kishte gjërat të tila si jeta dhe mundja në existenës. Dhe ne di më mirë se kaqë, sepse ne jemi gjallë dhe po përdori mundjen për të marë para sy shpikërisht këtë përëtje. Dhe po kështu edhe ata që pretendojnë se energjia ose forësa është në gjithë shkaë qëpar ka atërë më të lartë se materia ose energia që ne edhim se është egzistuese në univers. Jeta dhe mundja. Jeta dhe mundja në të gjitha shkallët e tyre të ndryshme të shpalësjes. A të herë, pyet ti, a mos do të thuarë se gjithësia është jeta dhe mundja? Po, dhe jo, është përgjigja jonë. Dhe nëse me jetë dhe mendje ti do të nuk doje ne siç ne të varfrit e vegjël i njohim atë ne themi jo gjithçia nuk është ajo por çfarë lloji jetë dhe mendje po nuk kupton ti pyet përgjigja është mendje e gjallë aq më e lartë se ajo që të pdekshmit e njohin me ato fjalë pasi jeta dhe mëndja janë më të larta se forcat mekanike ose materja. Mëndje i gjallë dhe i pa fundme, ashtu si që krasohet me jetën dhe mëndjen e fundme. Ne në kuptojmë atë që shpirtë atë ndritëshuar në kuptojnë, kur ata shqiptojnë me nderim fjalën. Shpirt Gjithësia Gjithësia është mëndia i gjallë dhe pa fundme, të ndritë shuarit e shuarit në të shpirt. Kapituli 5 Universi mendor Universi është mendor, imbajtur në mëndi e në gjithësis, kë balion, Gjithësia është shpirtë, por të qfarë është shpirti? Kësaj përjetjeje nuk mund t'i jepet për gjithje, për arstu e se përkufizimi i saj është praktikisht a i gjithësis, i cili nuk mund të shpjegojt apo përkufizohet. Shpirti është jeshtë një emër që njërzit i apin konceptit më të lartë të mundjesë gjallë të pafunme. Do të thotë, esenca e vërtetës. Do të thot mundi e gjallë, a i superiore në jetë dhe mundi e si që ne i njojmë ato, pasi këto të fundit, janë superiore nda energjisë dhe materjes mekanike. Shpirtje ka përcen kuptimin tonë, dhe ne e përdorim termin thjesht që të mund të mendojmë ose flasim për gjithësin. Për qëllimet të mendimit dhe të kuptuaritë, Ne jemi të justifikuar të mendojmë për shpirtin si mëndje i gjallë dhe pafume, në të njëtën ko duke pranuar se nuk mund të kuptojmë plotësisht atë. Ne ose të duaj të abojmë këtë, ose të ndalojmë se me nduar i fare për këtë të qështje. Letë vazhdojmë tani me një shqyrtim të natyres universitë, në të rësi dhe në pjesë të saj. Qëfar është universitë? Ne kemi parë se nuk mund të ketë asë gjëj ashtë gjithësis. A të herë, a është universit gjithësia. Jo, kjo nuk mund të jetë, sepse universit duket se përbëhet nga shumë dhe pëndrushonë vazhdimishtë, dhe në mënyrat të tjera nuk përputhet me i det që në jemi të detyruar të pranojmë në lidhje me gjithësinë, si që thanë më simin tonë të fundit. A të herë, Nëse universit nuk është gjithësia, atëhera i duhet të jetë asë gjë. I tjilë është përfundimi i pashmangë shumë i mëndjes në mendimin e parë, por kjo nuk do të kënajsh përëtjen, sepse ne jemi të ndjeshëm për eksistencën në universit. Atëherë, nëse universit nuk është asë gjithësia, asë asë gjë, që par mund të jetë aji? Leta shqyrtojmë këtë përëtje. Nëse universi egziston në fund të fundit, ose thjesht duket se egziston, a i duhet të rjetë në një farë mënyre nga gjithësia, a i duhet të jetë një kryimi gjithësis, por pasi ditë shka nuk mund të vi kur nga hitësi, nga të shfarë mund të ta kishte kryuar gjithësia atë. Disa filozofi janë përgjigjur kësa i pyetje duke thënë se gjithësia kryoj universin nga vetëvetja domethën nga qenia dhe substanca e gjithësisë. Porçi o, nuk do të bëj, sepse gjithësia nuk mund të zbritet, as të ndahet, siç e kemi parë. Dhe përsëri, nëse është kështu, a nuk do të ishte e vetdish me se çila grimc në univers për qenien e gjithsisë së saj? Gjithësia nuk mund të humbas një urinën e saj për veten. As të bëhet në të vërtetë një atom apo fortës e verëbër, apo gjales e ullët. Disa njërës, me të vërtet, duke kuptuar se gjithësia është me të vërtet gjithësi, dhe gjithashtu duke pranuar se ata, njërësit, egzistonin, kanë zituar në përfundimin nëse ata dhe gjithësia ishim identikë, dhe ata i kanë bushur aerin me thirjet, unë jam zotje, për angëtimin e turnës dhe pikullimin e të urtëve. Pretendimi i corpusculës se un jam miri do të ishte modeste në krahasim. Por çfarë është në të vërtetë universi nëse nuk është një gjithësia, ende e pakrijuar nga gjithësia që ndaut veten në fragmente? Çfarë tjetër mund të jetë? Nga çfarë tjetër mund të, të bëhet? Kjo është pyetja madhështore. Le ta shqyrtojmë atë me kujdes. Këtu ne zbulojmë se këtu na vjen në tim parimi i korespondencës. Aksioma e vjetër hermetike, si lart, po ashtu edhe poshtë, mund të vihet në përdorim në këtë pikë. Le të përpiqemi të marrim një paraqitje të shkurtër të funksionimit në planet më të larta, duke i ekzaminuar vetë ato. Parimi i korespondensës duhet të zbatojt për këtë, si edhe për problemet të tjera. Letë shohim, në planin e ti të qënjes, si kryon një riu. E po, së pari, a i mund të kryoj duke bërë ditë shka më nga materialet e jashtme, por kjo nuk do të ndodhë, sepse nuk ka materialet e jashtë gjithësis me të cilat a i mund të kryoj. E po, atëherë, së ditë njeriu proprijon ose riprodhon llojin e tij me anë të procesit të lindjes i cili është vetë shumzim i realizuar duke transferuar një pjesë të substancës së tij tek pasardhësit e tij ti. por kjo nuk do të bëj sepse gjithësia nuk mund të transferojë ose zbresë një pjesë të vetes as nuk mund të riprodhoi ose shumzoj veten sepse në radhë par të të kishtë një marje te i, dhe në rastin e dytë, një shumëzim ose shtim në gjithësi. Të duja mendimet janë një absurditetës. A nuk ka ndo një mënyrë të tretë në të cilën njëri u kryon. Po, ka. A i kryon mëndërishtë, dhe duke bërë këtë, a i nuk përdorë materialet jashtme, as nuk këri prodhon veten, dhe me gjitha të shpirti i ti përshkon kryjimin mendorë. Duk e ndije kur parimin e korespondensës, ne jemi të justifikuar të konsiderojmë se gjithësia kryon universin mendërisht në një mënyrë të njashme me procesin ku njeri ju kryon një manje mendore. Dhe, këtu është ku raporti arsues për puthet pikërisht me raportin e të iluminuarve, si të shqiet në mësimet dhe shkrimet e tyre. Të tila janë mësimet e të mëndëshurve, i tila ishte mësimi i herbesit. Gjithësia nuk mund të kryojnë asë një mënyrë tjetër për vetëse mëndërisht, pa përdorër asë material dhe nuk asë një për të përdorër, ose më dryshet duke riproduar vetën, gjë që gjithashtu është dhe pa mundur. Nuk ka shpëtim nga ky përfundim një arsues, i cili, si që thamë, pajtojet me mësimet më të larta së të iluminuarve. Ashtu si ti, studenti, mund të kryosh një univers të ndi në mentalitetin të ndë, po ashtu gjithësia kryon univers në mentalitetin në sajë. Por universit është kryimi mendori një mëndi jetë fundme, Ndërsa i gjithësis është kryjimi një pafundësie, të dy janë të njashëm në lojë, por pafundësishtë të ndryshëm në shkallë. Ne du të shqyrtojmë më nga fërë procesin e kryjimi dhe manifestimit të ndërsa vazhdojmë, por kjo është pika që ti duhet fikso është në mundjen tënde në këtë fasë. Universi dhe i gjithë shka që a i përmbanë është një kryjimi mendori gjithësisë. Vërtet, gjithë shka është mëndje. Gjithësia kryon në mëndje në sajtë pa fund me universetë pa nëmërta, të, të cilat eksistojnë për epokat të tëra kohore. Dhe me gjitha të, për gjithësim, kryimi, zhvillimi, rënja dhe vdekja e një milionë universet, shë është si koa e hapjesë një syri. Ky balion. Mondja e pa fun me gjithësis është mitra e universeve. Këtë balion. Parimi i gjinis manifestojnë në të gjitha planet e jetës, mendore, materiale dhe shpirëtërore. Por, si që kemi thonë më par, i gjinia nuk do të të thotë seks. Seksi është fjeshtë në manifestim material i gjinis. Gjinia do të thotë ngjashmëria me gjeneratën ose krijimin. Dhe sa herë që gjenerohet ose krijohet diçka, në çdo plan, parimi i gjinis duhet të manifestohet. Dhe kjo është e vërtetë edhe në krijimin e universiteteve. Tani mos nxiton në thellësim se ne po mësojmë se ekziston një Zot ose krijues mashkull dhe femër. Kjo ide është thjesht një shtrëmbërim i mësimeve të lashta mbi këtë themel. Mësimi i vërtetë është se gjithësia në vetvete është mbijemërin, siç është mbi çdo si ligj tjetër, duke përfshirë ato të kohës dhe hapësirës. Është ligji nga i cili rrjedhin ligjet dhe nuk u nshtrohet as tyre. Por kur gjithësia shfaqet në planin e gjenerimit ose krijimit, Ato era jo vepron si pas ligjit dhe parimit, sepse po lëviz në një plan më të ullët të qënjes. Dhe rjedimisht ajo manifeston parimin në i gjinis, në aspektin e saj mashkullor dhe efemëror, në planin mendor, sigurisht. Kjo ide mund të duket befasuese për disa për ju shqe e dëgjoni këtë për erë të parë. Por ju të gjithë e keni pranuar ato në një mënyrë pasive në konceptet tuaja të përdiqme. Ju flisni për atësin e zotit dhe momën në natyrës. Të zotit, atit hynorë dhe natyrës në në universale, dhe kështu e keni pranuar institivisht parimin e gjinis në univers. A nuk është kjo e tilë. Por, mësimi hermetik nuk nënkupton një dualitet të vërtet. Gjithësia është një. Dë aspektet janë thjeshtë aspektet të manifestimit. Mësimi është se parimi ma shkullori manifestuar nga gjithësia, që ndronë në një farë mënyre, veç ma skrimit aktual me ndor të universit. Ajo e projekton vullnetin e saj drejt parimit femëror i cili mund të quetë, natyrë, ku kjo e fundit fillon punë në e vërtet të evolucionit të universitë, nga qëndrat e thjesht atëve i printarisë në njëriunë, dhe më pas dhe akoma më lartë të gjitha si pas ligjeve të natyrës të vendosora dhe të zbatuara me vendosë mërije. Nëse preferon figurat e vjetra të mendimit, mund të mendosh përparimin mashkullorë si... Zot, atë, dhe përparimin femëror, si natyra nëna universale, nga mitra e së cilës kanë lindur të gjitha i gjëratës. Kjo është më shumë se një figure thjesht po etike e të foluritës. është një ide procesit aktual të kryjimit të universitës. Por gjithmon bëjmonët, se gjithsia është vetëm një dhe se në mundjene saj të pafundme, universi gjenerohet, kryohet dhe egziston. Ne mund të të ndimojmë të marrë shqiden e duhur, nëse do të zbatosh ligjin e korespondensës për veten dhe mundjene të ndehë. Ti e di se pjesa jo që ti e quen unë në një farë kuptimi që ndronë veçmas dhe dëshmonë kryimin e imajëve mendore në mundjene të ndehë. Djesaj mundjes tënde në të cilën gjenërimi me ndohë realizohet mund të quet mua në dalim nga unë e cila që ndronë veç mas dhe dëshmonë dhe shqyrtonë mendimet, i det dhe i mashet e mua, si lartë po ashtu edhe poshtë mbaj mund dhe dukurit e një plani mund të përdorin për të zgjithur gjaj gjëzate planeve më të larta ose ato më të ullëta. A është që di që ti, fëmija, ndjen atë nderim istiktiv për gjithësin, të cilën ndjen e i quajnë fe, atë respekt dhe nderim për mëndjen e atit. A është që di që kur ti shqyrton vepra dhe mbrekulitës e natyrës, të pushtojsh nga një ndjen një fuqishme që i ka rënjët largë në qënjën tënde të brëndshme është mundja e nënës, së cilës po e shtypë nga afer, si një foshin në gje. Mos bëj gabim të supozosh se bota e voglë që ti shere dhe teje. Toka, e cila është jesh një kokr pëllhuri në univers, është vetë universi. Ka miliona e miliona bot të tila dhe edhe mot më dha dhe ka milionat e milionave universa të tilla në ekzistencë në bronditë e mendjes së pafundme të, të gjithësisë. Dhe madje edhe në sistemin tonë të vogël diellor ka rajone dhe plane të jetës shumë më të larta se ky i yni. Dhe qeniet në krahasim me të cilat ne të vdekshmit e kufizuar me tokën, jemi si forma të gjalla të jetës që banojnë në shtratin e oqeanit kur krahasojmë me njeriu. Ka qënje me fëqidhe atribute më të larta se sa njëriu ka ndëruar ndo njerë që perëndit zotërojnë. E me gjitha të, këto qënje kanë qëndikur si ty dhe akoma më të ullta. Dhe ti do të jesh njësoj si ata dhe akoma më lartë. Në ko, sepse i til është fati i njëriut si që raportojt nga të iluminuarit. Dhe vdekja nuk është e vërtetë. Ma dje edhe në kuptimin në relativë, është vetë se lindja e një jetet të re, dhe ti do të vazhdojsh, e vazhdojsh, e vazhdojsh, në plane më të larta e akoma më të larta të jetës, për shekuj me shekuj të kohës. Universi është të pia jote, dhe ti do të eksplorosh gjurë më të ti më të largë të apër para fundit të kohës ti je duke banuar në mendjen e pafundme të gjithësisë dhe mundësitë tua janë të pafundme si në kohë po ashtu edhe në hapësirë dhe në fund të ciklit madhështor të jonëve kur gjithësia do të tërheqë në vete të gjitha krijimet e saj ti do të shkosh me qetësi sepse atëherë do të jesh në gjendje të njohësh të gjithë të vërtetën e të qenit një me gjithsinë I ti lë është raporti i të iluminuarve, atyre që kanë avancuar mirë për gjatë shtekut. Dhe, ndërko, pushoj qetë dhe në pache, ti je e sigur dhe e mbrojtur nga fuqia e pa fun me e mondjes atë nënë. Brënda mondjes atë nënë, fëmijet e vdekshëm janë në shtëpi, këtë balion. Nuk asë një që është pa baba, asë pa nënë në univers, këtë balion. Kapitulli i Gjashtë Paradoxi Finor Gjusëm të mëndë shuritë, duke njorë jo realitetin krasues të universitë, imaginojnë se mund të kundërshtojnë liqet e ti. Të tilë janë buda lejnë të kodë dhe mundi më e mëdhejnë të. Data hyen nga shkëmbim dhe coptohen nga elementet për shkak të marrëzisë së tyre. Të mençurit e vërtetë, duke ditur natyrën e universit, përdorin ligjin kundër liqeve, më i lart i kundër të ultit, dhe me anë arti të artit të alkimist, shndurojnë atë që është e padëshirueshme në atë që është e dëri. Dhe kështu triumfoin Mjështëria nuk konsiston në ndrat, vizionet anormale dhe përfytyrimet ose jetën fantastike, por në përdorimin e forsave më të larta kunder më të ulltave, duke ikur nga dhimbjet e planeve më të ullta dhe duke vibruar në ato më të larta. Shëndërimi dhe jo mohimi mëndimadh është arma e mjështërit. Këtë balionë. Ky është paradoksi i universit, që rezulton nga parimi i polaritetit, si i cili manifestohet kur gjithësia fillon të krijohet. Vëri veshin, sepse ai tregon dallimin midis gjysmurtësisë dhe urtësisë. Ndërsa për gjithsinë e pafundme, universi, ligjet e tij, fuqitë e tij, jeta e tij, fenomenet e tij, janë si gjërat e dëshmuara në gjëndjene meditimit ose ëndrës. Me gjitha të, për gjithë shka që është e fundme, universit duhet të trajtojtë si real dhe jeta dhe veprimi dhe mendimi duhet bazojnë në të, në përputhje me rethanat, edhe pse me një kuptim gjithë një të sëvërtetës lartë, se cili si pas planit dhe ligjeve të veta. Nëse gjithçilla do të imagjinonit se universi ishte vërtet realitet, atëherë më mirë universi, sepse atëherë nuk do të kishte shpëtim nga më i ulti në më të lartin hynorin. Atëherë universi do të bëhej një pikë fikse dhe përparimi do të bëhej i pamundur. Dhe nëse njeriu, po shkakton një gjysmë urtësis, vepron dhe jeton dhe e mendon universin të jetë thjesht njëtë, të njashme me ëndrat e ti të fundme. A të jera i me të vërtet bëjt kështu për të. Dhe si një që jetë në gjumë, a i pengojt gjithë një për rreth dhe rotu në një, një rreth. Duke mos bër asë një për parim dhe duke u detyruar në një zimë në fund për shkatër rënjes atit të ma vio surdej gjakderdhjes biligjet natyrore të cilat a i shë për fili. Mbaj e mëndjen te ylli. Por lëri sytë tu të shikojnë hapat e tu që të mos biesh në baltë për shkak të shkimit tënd lart. Kujto paradoksin hynor se ndërsa universi nuk është, prap ai është. Mos haro gjithmonë dy polët e së vërtetës, absolutën dhe relativen. Kujdes nga gjysmë të vërtetat. Ajo që hermetistët e njohin si ligji i paradoksit është një aspekt i parimit të polaritetit. Shkrimet hermetike janë të mbushura me referenca për shfaqjen e paradoksit në shkurtimin e problemeve të jetës dhe qenies. Mosuesit vazhdimisht paralajmërojnë në zonësit e tyre kundër gabimit të mosë përfiljes anës tjetër të gjdo pëtje je. Yeah. Dhe paralajmërimet e tyre i drejtojnë veçanërishës problemeve të absolutes dhe relatives, të cilat i utojnë të gjithë studentët e filozofis dhe që bëjnë që kaj shumë njërës të mendojnë dhe të veprojnë në kundështim me atër që përgjithsisht njëtë si kuptim praktikë dhe ne i paralemrojmë të gjistë të ndetët që të jenë të sigur që ata du të kuptojnë paradoksin hinor të apsolutes dhe relatives që të mos nga tërrojnë në baltën e gjysëm të vërtetave. Me këtë në funksion është shkruar këmësim i veçantë, dhe i gjoje me kujdesë. Mendimi i parë që i vjen një rjutë që mendonë pas i kupton të vërtetën se universi është kryji i mendori gjithësis. Êshtë se universi dhe gjithë shka që a i përmbanë është tjeshtë një iluzion. Një gjorealitetë kundërëse cilës ide revoltojnë instiktet e ti. Por kjo, si të gjitha të vërtetat e tjera të mëdha, duhet të konsiderojtë si nga pikpamja absolute. Po ashtu edhe nga jo relative, nga pikpamja absolute, sigurisht, universi është në naturën në një iluzioni, një ëndre, një fantasmagorie në krasim me gjithësin në vetë vete. Ne e njojmë këto edhe në këndvështrimin tonë të zakonshëm, sepse ne flasim për botën si një shfaqe kalimtare që vjenë dhe shkonë. Lind dhe vdes Sepse elementi përhe shmëris dhe ndryshimit Fund shmëris dhe paqëndru e shmëris Duhet të jetë gjithmoni lidhur me idem në një universit të kryuar Kur është në kontrast me idem në gjithsis Pavarësirë se cilat mund të jenë bindje tona në lidhje me natyrën në të dyjave Filozofi Metafiziku Shkencëtari dhe teologu janë të gjithë dakort me këto ide, dhe mendimi gjëndit në të gjitha forma të mendimit filozofik dhe koncepteve religionare, si dhe në teorit e shkollave për kacet të metafizikës dhe teologjisë. Pra, mësimet hermetike nuk e predikojnë një substancialitetin në universit në terma më të fortë se ato më të familiarizuara për ty. Megjithëse prezantimi i tyre i subjektit mund t'ju duket disi më befasues. Çdo gjë që ka një fillim dhe një fund duhet të jetë në një farq kuptimi, jo reale dhe e pavërtetë. Dhe universi është nën rregull në të gjitha shkollat e mendimit. Nga konvërshtrimi absolut nuk ka asgjë të vërtetë, përveç gjithsesi pavarëstisht se të shfarë terma është në mund të përdorim për të menduar ose diskutuar temën. Qoftë nëse universi është kryuar nga materia, apo qoftë një kryi i mendorë në mëndje në gjithësis, a i është i pa qëndrueshëm, i pa rezistueshëm, një gjë e kohës, hapsirës dhe ndryshimit. Ne duam që ti ta kuptosh plëtsisht këtë faktës, për parë se të gjikosh konceptin hermetik të naturës mendore të universit. Mendo për të gjitha konceptet e tjera dhe shikonë se kjo nuk është e vërtetës për to. Por, këndë vështrimi apsolutë të regonë vetëm njërë nanë të figurës. Ana tjetër është ajo relative. E vërteta apsolutë e është përcaktuar si njërë atashtu si që mëndja e Zotit i një ato ndërsa e vërteta relative, është gjërat siq arsyeja më e lartë e njëriut i kuptonë ato dhe kështu ndërsa për gjithësi në universit duhet e jetë i gjëreal dhe iluzor thjesht një ëndër ose rezultat i meditimit me gjitha të për mondjet e fund me që formojnë një pjesta ati universit dhe e shikojnë atë përmes aftësive të vdikshme Universi është me të vërtetë shumë real dhe duhet konsideruar i tillë në njëje në pikpamjes absolute. Ne nuk duhet të bëjmë gabimin e njohimit ose mohimit të fakteve dhe dukurive të universit, ndërsa ato paraqiten në aftësinë tonë të vdekshme. Ne nuk kemi gjithsi, mbaj mend. Për të marr ilustrime të njohura. Ne të gjithë e pranojmë faktin se materja e egziston për shqisa tona. Do t'ja kalojim kesh nëse nuk e bëjmë këto. E me gjitha të, edhe mëndje tona të fundme, e kuptojnë thënje shkëndësore se nuk e egziston ditë qka e tilë si materja nga pikpamja shkëndësore. Ajo që ne e quaj materje, konsiderojt të jetë thjesht një grumbullim ma tomesh, të cilat ato vetë janë thjesht një grupimi njësive të forcës të quajtura elektrone, ose ione, vibruese dhe në lëvizje të vazhdueshme e rethore. Ne godasim një gurë dhe ndjejmë dikimin, duket se ajo është i vërtet, pavarësisht se e dim se ajo është i është ajo që kemi thonë më lartë, por mbaj mund se këmbajon e cila ndje ndjejmë dikimin me antë trurit ton është gjithashtu materje e përbërë kështu nga elektrone. Edhe për këtë çështje, gj shtua është edhe truri i hyn. Dhe në rastin më të mirë, nëse nuk do të ishte për shkak të mendjeson, ne nuk do ta ninim fare këmbën ose gurin. Dhe përsëri, idealja e artistit ose skulptorit, të cilën ai po përpiqet ta riprodhoi në gur ose në telajo, duket shumë reale për të po kështu edhe personajët në mëndje në autorit, ose dramatistit, të cilin a i kërkon të ashpre në mënyrë që dhe tjerët ti njojnë ata. Dhe nëse kjo është e vërtet në rastin e mëndjeve tona të fundme, cilat duhet të jetë shkala e realitetit në imajët mendore të kryguara në mëndje në pafundësis. O, miqë, për të vdekshmitë, Kë universi mentalitetit është me të vërtet, shumë i vërtet. është i vetëmi që ne mund të ta njohim do njëherë, me gjithë se ngriemi nga planin në plan, gjithë njohem e lartë në të. Për ta njohër në ndryshe, vetësh për vojës aktuale, ne duhet i jemi gjithësia vetë. është e vërtet se sa më lartë në të ngriemi në shkallë, sa më afër mendjes së atit të arrijmë aq më dukshme bëhet natyra iluzorë e gjërave të fundme por jo derisa gjithçija përfundimisht të na tërheqë në, në vetvete që vizioni aktual shtuket pra ne nuk duhet ndalemi të ndalemi te veçoria e iluzionit përkundrasi letë të kërkojmë duke njërë natyru në realit të universitës, të kuptojmë ligjet e ti mendore dhe t'i përpishemi t'i përdorim ato në efektin më të mirë në përparimin ton lartë për gjatë tjetës, ndërsa u dhëtojmë nga planin në plan të qënjes. Ligjet e universit janë me gjitha të, ligjet e hekurt për shkakt të natyru së mendore. Të gjitha, përveç gjithësisë, janë të lidhura për i tyre. Ajo që ndodhet në mundjën e pa fund me të gjithësis, është reale në një shkallë të dytë, pas vetë realitetit që jështë dënë natyres gjithësis. Pra, mos unë dje në pasiguri ose të frikësuar. Ne të gjithë mbajmi fort në mundjën e pa fund me të gjithësis, dhe atje nuk ka zhjo për të nalënduar apo frikësuar në. Nuk ka fuqi jashtë gjithësis që të ndikoj të këne, kështu që ne mund të qëndrojmë të qetë dhe të sigurët. Egziston një botër e hatie dhe sigurie në këtë realizim kur kjo a rjetë njëherë. Pastaj, të qetë dhe pajësor në flimë, të tundur në djepin në thelsive, duke pushuar të sigurët në gjirin e oceanit të mëndjesë pa fundës, që është gjithësia. Në gjithësi, me të vërtetës, ne jetojmë, lëvizin dhe kemi qënjën tonë. Materja është me gjitha të materje për ne, ndërko që në ndalim i në planin në materjes, me gjithëse edhim se është tjesh një grumbullim me elektronish, ose grinsat forcës, që vibrojnë me shpejtësi dhe rëtulojnë në rreth njëra tjetërës në formimet e atomeve. Atomët nga ana e tyre vibrojnë dhe rrotullohen duke formuar molekula, të cilat nga ana e tyre formojnë masa më të mëdha të materieve. As materia nuk mund të bëhet më pak materie, kur ne ndjekim kërkimin akoma më tej dhe mësojmë nga msimet hermetike se Forca e secilës elektronet janë vetë se njësi, është thjesht një manifestim i mendjes së gjithësisë, dhe si çdo gjë tjetër në univers, është thjesht mendorë në natyrën e vet. Ndërsa ne jemi në planin e materies, ne duhet të njohim fenomenet e saj. Ne mund ta kontrollojmë materien, siç bëjnë të gjithë mjeshtrit e shkallës më të lartë ose më të vogël por ne bëjmë këtë duke zbatuar forcat më të larta ne bëjmë një marrëzi kur përpiqemi të mohojmë ekzistencën e materies në aspektin relativ ne mund ta mohojmë zotërimin e saj mbi ne dhe me të drejtë kjo por nuk duhet të përpiqemi ta shpërfillim atë në aspektin e saj relativ topakem por aq kohsa që ndrojmë në planin e saj As ligjët e naturës nuk bëhen më pak konstante apo efektive, kur ne i dim ato, po ashtu të jenë thjesht kryime mendore. Ato janë fushit të plot në planet të ndryshme. Ne i ka përcejmë ligjët më të ullëta, duke zbatuar ato akoma më të larta, dhe në këtë mënyrë vetëm. Por, ne nuk mund të shpëtojmë ligjit ose të ngrijemi plotësisht në bitë, Asgjë përvec gjithësis nuk mund t'i shpëtoj ligjit, dhe kjo sepse gjithësia është vetë ligj, nga e cila dalin t'i gjitha ligjet. Mje shtrit më të përparuar mund të fitojnë fuqit që zakonisht u atribojnë përëndive të njërzve, dhe ka gradat pa numër t'atë qënjes në hierarkin e madhe të jetës qënja dhe fuqia e të cilave e ka përcen në edhe atë të mjeshtrave më të lartë në disë njërësve, në një shkall të pa imaginueshme nga të vdekshmit, por edhe mjeshtri më i lartë dhe qënja më i lartë duhet i përhullet ligjit, dhe jisja zgjë në syrin e gjithësis. Kështu, që edhe nëse këto qënje më të larta, fushitës e cilave të i kalojnë edhe ato që u atribojnë nga njërëzit përëndive të tyre, nëse edhe këto janë të lidhura dhe i nështrohen ligjit. A të herë imagino supozimin e njëriut të vdekshëm, të racës dhe klasës sonë, kura i guzën të i konsiderojë ligjët e naturës si jo reale, vizionare dhe iluzore, sepsa i ndothë jetë në gjëndje të kuptoj të vërtetën nëse ligjët janë të naturës mendore dhe e thjeshtë kryjime mendore të gjithësis. Ato ligje që gjithësia o sinon të jenë ligje të qeverisjes nuk duhet të shpërfilën nëse të kundështohen. Për sa koqë universit të zjas, ato do të qëndrojnë, sepse universit egziston në saj të këtyre ligjeve që formojnë kornizën e saj dhe që e mbajnë ato të bashkuarë. Parimi hermetik i mentalizmit, ndërsa shpjegon naturën e vërtet të universit në biparimin nëse gjithë shka është mendore, nuk ndryshon konceptet shkendësore të universit, i jetës ose evolucionit. Në fakt, shkendësa thjesht vërtetonë mësimet hermetike. Kjo e fundit, thjesht mëson nëse natyra e universit është mendore ndërsa shkenca moderne ka mësuar se është materiale, ose në fund fundit, se është energji në analisën në fundit. Mësimet hermetike nuk kanë asë një fajë për të gjetur me parimin bas të Herbert Spencer, i cili postulon në egzistencën e një energjiet pa fundme dhe të përjeqme, nga i cila rjedin të gjitha gjërat. Në faktë, Hermetikët vënre në filozofin e Spencerit, deklaratën më të lartë të jashtë me të funksionimit të ligjeve natyrore që janë shpadur dhe njerë. Dhe ata besojnë nëse Spencerit ka që një mishërimi një filozofie të lasht që ka banuar në Egyptin e lasht mira vite për parë, dhe i cili më vonu mishërua si Heraklitus, filozof grekë që jetohi 500 vite për para kosë krishtitë. Dhe ata i konsiderojnë deklaratën e ti për energjin e pa fund me dhe të përjetëshme si direkte në lignën e mësime dhe hermetike. Gjithmon me shtimin e doktorinës së tyre se energjia e ti është energjia e mëndje së si gjithësis. Me mjeshtër cilë si në filozofis hermetike Studenti Spencer i Spenceri do të jetë në gjëndje të zhblokoi shumë dyër të koncepteve të brëndshme filozofike të filozofit të madhe anglisë. Puna e së cili tregonë në rezultatet e përgatitja së mishërimeve të ti të më parshme. Mësimet e ti në lidhje me evolucionin dhe ritmin janë po thuaj se në përputhje të përsosur me mësimet hermetike në lidhje me parimin e ritmit. Pra... Studenti hermetikës nuk duhet të lërë më njana së njën nga këto pikpamjet e ti të dashura shkendësori në lidhje me universin. Gjithë shka që ati i kërkohet të bëjë është të kuptoj parimin themelorër se Gjithësia është mundje, universi është mendorë, imbajturë në mundjen e gjithësisë. A i do të zbuloj se 6 nga 7 parimet e tjera do të përshtate në një hurit e ti shkendësore dhe do të shërbejmë për të nëzirë në papika të erëta dhe për të hedhur dritë në qoshet e erëta. Kjo nuk është për të cërditur, kur kuptojmë dikimin e mendimit hermetik të filozofëve të hershëm të greqis, mbi themelet e mendimit të së cilve mbështeten krujesisht e hurit e shkendës së mendore. Në shkendës së mendore, Pranimi i parimit të parë hermetik, ai i mentalizmit, është vetëm një pikë mbyllëstore dallimi midis shkencës moderne dhe studentëve hermetik. Dhe shkenca gradualisht po shkon drejt pozicionit hermetik në kërkimin e saj në erësir për një rrugë dalje nga labirinti në të cilin ajo është endur në kërkimin e saj për realitetin. Qëllimi këti mësimi është ngulisë në mëndjet e studentëve tanë në faktin nëse, në të gjitha synimet dhe qëllimet, universit dhe ligjet e ti dhe dukurit e ti janë po aqë reale, për aqë sa njeri o është i mirakosur, ashtu si që ato dhë të ishin në hipotezat e materialismit ose energjis. Si pas gjdo hipoteze, Universi në aspektin e të që të jashtëm është në ndryshim dhe rjethës shumë dhe kalimtar dhe për këtë arsye i lirë nga përmbajtja dhe realiteti por vëre këtu polin tjetër të sëvërtetës në të njojt atë hipoteza ne emi të detyruar të veprojmë dhe, dhe jetojmë si kur gjërat kalimtare të ishin reale dhe thelbësore me këtë diferens gjithmonë Mi disë hipotezave të ndryshme Që si pas pikpamjeve të vjetra Fuqia mendore u një rua si forcë natyrore Që si pas pikpamjeve të vjetra Fuqia mendore u një rua si forcë natyrore Ndërsa në mentalizm Ajo bëhet forca më madhështore natyrore Dhe kjo diferencimi vetëm e revolucionon jetën Për ata që e kuptojnë parimin dhe lixjet dhe praktikën që djetën prej sajit Pra, më në fundë, të gjithë ju studentë, kuptojë një avantajë në mentalismit dhe mësonit e njëni, përdorni dhe zbatoni ligjet që rjedhin për i sajë. Por, mos ju nështroni të ndimit që, si të shkrybali në thotë, i ka përcen gjysëm të mëndshurit dhe i bënë ata që të hipnotizojnë nga ju realiteti i dukshëm i qërave. Me pasoj që ata jenden si njërës të ëndrave që banojnë në një botë ëndrash, duke e një ruar punën praktike dhe jetën në një rjutë, me përfundimin se ata janë të thyër kundrë shkëmbinve dhe të coptuar nga elementët, për shkaktë marëzisë të tyre. Për kundrazi, ndishë shëmbullin e të mënqëve, për të cilin pohon i njëti autoritetës, për dorë ligjin kundrë ligjeve, më të lartën kundër më të ullëtave dhe me anë të arti të alkimis shëndro atë që është e padëshruesh me natë që është e denjë dhe kështu triumfo duke ndjekur këtë letë shmangi më gjusë më mërëtësin që është marëzi e cila i njëron të vërtetën se, në se mjeshtëria nuk konsiston në ndra vizion edhe imaginata ose jetes fantastike por në përdorimin e forcave më të larta kundër më të ultave duke shmangur dhimbjet e planeve të poshtme dhe duke vibruar në ato më të larta mos haro gjithmonë student se shndrrimi jo mohimi mundi më është arma e mjeshtritës citimet e mësipër janë ka ky balion dhe janë të dhënë hapurtik për kushtuar në kujtesë nga studentë. Ne nuk jetojmë në një botë ëndrash, por në një univers i cili ndonse është relativ, është real për sa i përket jetës dhe veprimeve tona. Detyra jone në univers nuk është mohojm ekzistencën e tij, por të jetojmë duke përdoru ligjet për të ngritur nga më e ullëta në më të lartën, duke bërë më të miren që në mund e minore thanat që kryojnë gjithdo titës, dhe duke jetuar, a i sa është e mundur, për i det dhe ideale tona më madhështore. Kuptimi i vërtetës i jetës nuk është i njërë për njërzit në këtë plan, nëse në të vërtetës për në një, Por autoritetet më të larta dhe vet intuita tona, në mësojnë se ne nuk do të gabojmë duke jetuar si pas më të mirës që kemi tek ne, aqë sa është e mundur, dhe duke realizuar tendencën në universalen të njëti në drejtim, pavarsisht nga dushmite dukshme për të kunder të në. Ne jemi të gjithë në shtekë dhe rruga të, të qonë lartë me vëndet të shpeshta përshimi. Dëgjoj e mesajin në këmbalion dhe ndishë shëmbullin në të mëndëshube, duke shmangur gabimin e gjysëm të mëndëshube, që unë basin për shkakt të marëzisë të tyre. Kapitoli 7 Gjithësia në gjithëshka Ndërsa gjithëshka është në gjithësi, është pa që vërtet, se gjithësia është në gjithëshka. Për atë që e kupton me të vërtet, këtë të vërtet, ka ardhur një uhrim madhështore. Këtë balion. Sa shpeshe kanë të gjuar shumica e njërzve të përsërit e të thënja, se hynëja e tyre e që uajtur ajo me shumë emra, ishte gjithëshka në gjithësi dhe sa pak ata kanë dyshuar për të vërtetën e brëndshme okulte të fësheur nga këto fjallë të shqiptuara pa kujtes. Shpreja e përdorur zakonisht është një mbjetese maksimit të lashtë hermetik të cituar mësipër. Si të shkybaljen më thotë, për atë të që e kupton me të vërtet, këtë të vërtet, ka ardhur një ohurim madhështore. Dhe, duke qënë, e til, letë kërkojmë këtë të vërtetë kuptimi i së cilës do të thotë kaq shumë në këtë deklaratë të së vërtetës në këtë maksim hermetik fshihet një nga të vërtetat më madhështore filozofike, shkencore dhe fetare. Ne ju kemi dhënë mësimin hermetik në lidhje me natyrën mendore të universit. Të vërtetën se universi është mendor në bajtur në mëndje në gjithësis. Siç këtë balion thotë, në pasajjin e cituar mësipër, gjithështëka është në gjithësi. Por vërre edhe deklaratën e ndërlidur se është pajqë vërtetë se gjithësia është në gjithështëka. Kjo deklaratën në duke e kontradiktore është e pajtueshme si pas ligjit të paradoxit. Por më tepër, Ajo është një deklaratë saktë hermetike e marrëdhënieve që ekzistojnë midis gjithësisë dhe universit të ti mendor. Ne kemi parë se si gjithësia është në gjithçka. Tani le të shqyrtojmë aspektin tjetër, të subjektit. Msimet hermetike janë në kuptimin se gjithësia është e pashmangshme, e mbetur brenda, e natyrshme, banon në brindje në universin e saj edhe në gjithdo pjesë grintës, njësia ose kombinim në brëndësi të universitës Kjo deklarat zakonisht ilustrojt nga mësuisit duke ju referuar parimit të korespondensës Mësuis e u dhe zonë në zonësim të krioj një imajsh mendorë së ditëshkaje një personi, një ideje ditëshkaje që ka një formë mendore Shembulli i preferuar është ai i autorit ose dramaturgut, siç krijon një ide për personazhet e tij, ose ai i një piktori ose skulptori që krijon një imazh të një ideali që ai dëshiron ta shprehë me artin e tij. Në secilin rast, studenti do të zbulojë se ndërsa imazhi ka ekzistencën dhe qenien e tij, vetëm në brrintin e mendjes së tij Me gjitha të aji, studenti, autori, dramaturku, piktori ose skulptori, është në një farë kuptimi, imanent në duke mbetur në brëndësi, ose duke qëndruar në brëndësi të imajit me ndorë gjithashtu. Me fjalë të tjera, i gjithë virtuti, jeta, shpirti, realiteti në imajit me ndorë, zhjet nga mendja imanente e mendimtarit. Konsiderojë këtë për një moment, derisa ideja të kapet. Për të marrë një shembull modern, le të themi se Otello, Lago, Hamlet, Lear, Richard III ekzistojnë thjesht në mendjen e Shakespeare-s, në, Shakespeare në kohën e konceptimit apo krijimit të tyre. E me gjitha të, Shakespeare i existon të gjithashtu në brënda se cilit prej këtyre personajëve, duke u dhe natyre vitalitetin, shpirtin dhe veprimin e tyre. I kujtë është shpirti i personajëve që ne i njojmë si Mikaber, Oliver Twist, Uria Hip, a është Dickens, apo se cili prej këtyre personajëve ka një shpirt personali të pavaro, nga kryjuesi i tyre. A ka a fërdita i medicit, si stinë madona, apo lobelvedere, shpirtra dhe realitetës të tyren, apo përfajsojnë fuqin shpirtërore dhe mendore të kryjuesve të tyren. Ligi i paradoxit shpjegon se të dy propozimet janë të vërteta, të vështruar nga konvështrimi i dur. Mikaber është edhe mikaber, por edhe Dickens, dhe, për sëri, ndërsa Mikaber mund të thuet të jetë Dickens, me gjithatë o Dickens nuk është identik me Mikaber, njerë ju, si Mikaber mund të thëras, shpirti kryu e si ti më është ti natyrshëm brënda me, edhe me gjithatë o unë nuk jam aje. Sa e ndrysh me kjo nga gjysëm e vërteta të rëndit se e shpalur me kaj zhurëm nga disa gjysëm të mënqërë, të cilot mbushin ajerin me thirjet e tyre të zhunshme, unë jam zoti. Imaginot gjorin mi ka ber, ose ti nzarin uria hip duke qarë, unë jam Dickens, ose disa nga turma të ullta në një nga dramate e Shakespeareit duke shpallur me eloquent se unë jam Shakespeare. Gjithësia është krimin e tokës, dhe me gjithë atë krimin e tokës është largë nga të qëmi gjithësia. Dhe ende të sudia mbetet, se me gjithë e krimin e tokës e existonë thjerës si një gjë e ullët, e kryuar dhe ka qënjen e ti vetëm në mundjen e gjithësis. Me gjithë atë, Gjithësia është imanente në krimit në tokës, dhe në grimcat që shkojnë për të bërë krimit në tokës. A mund të ketë ndo një mister më madhështorë se kë i gjithëshka në gjithësi, dhe gjithësia në gjithëshka? Studenti, sigurisht, do të kuptoj se ilustrimet edhe në amësipër janë domës dëshmërisht të papërsosura dhe të papërshtatshme sepse ato përfajsojnë kryjimin e imajëve mendore në mëndjet e funme. Ndërsa universi është një kryjimi mëndjes e pa funme, dhe ndryshimi mi disë dy polleve është ajo që i ndanë ato. E me gjitha të është tjesht një të qështje shkale. I njojt i parim është në veprim. Parimi i korespondensës manifestojtë nëse cilin. Si lartë, ashtu edhe poshtë siposht, po ashtu dhe lart. Dhe në shkallën që njeriu e kupton ekzistencën e shpirtit banues i manent në brondësi së qënies së tij, kështu ai do të ngrihet në shkallën shpirtërorë të jetës. Kjo është ajo që do të thotë zhvillim shpirtëror, njohje, realizim dhe shfaqje e shpirtit në brondësin tonë por pichu të mbashmend këtë për kufizim të fundit. Ato të zhbyllimit shpirtëror. Ajo për mban të vërtetën e religjonit të vërtetë. Ka shumë plane të Qenies, shumë sub plane të jetës, shumë shkallë të ekzistencës në univers, dhe të gjitha varen nga avancimi i qenieve në shkallë. Shkala e së cilës pika më e ullët është lënda më e rëndës. Më e larta është e ndarë vetëm nga ndarëja më e holë nga shpirti i gjithësis. Dhe, lartë e më te i përgjatë kësa i shkale e së jetës. Gjithë shka po lëvisë. Të gjithë janë në shtegë. Fundi së cilës është gjithësia. I gjithë përparimi është një këthim në shtëpilës gjithçka është lart dhe përpara pavarësisht nga të gjitha paraqitjet në dukje kontradiktore i till është mesazhi i të iluminuarve msimet hermetike në lidhje me procesin e krijimit mendor të universit janë si në fillim të ciklit krijues ngjithsi në aspektin e saj të qënjes projekton vullnetin e saj drejt aspektit të saj të bërjes dhe procesi i krijimit fillon mësohet se procesi konsiston në uljen e vibrimit derisa të arrihet një shkallë shumë e ulët e energjisë vibruese në të cilën pikë manifestohet forma më e rëndë e mundshme e materies ky proces quhet faza e involucionit në të cilën gjithsija më përfshihet ose më bështilet në kryjimin në saj. Ky proces besojt nga hermetistët se ka një korespondens me procesin mendorë të një artisti, shkrimtari ose shpiksi, i cili më bështilet ai shumë në kryjimin e ti mendorë sa po thuaj se arronë egzistencen e ti, dhe që për atë moment po thuaj se jetonë në kryjimin e ti. Dhe, në vënd së përdorimit të fjallës mbështilet, ne përdorim fjallën rëmbehet, ndo shta ne do të japim një ide më të mirë të asaj që në kuptohet këtu. Kjo fazë e pavunet shme e krimit ndo një erë quhet zbrazje e energjisë nëre, ashtu si gjëndja evolucionare quhet tërheqje. Poli ekstrem i procesit kreativ konsiderojt të jetë më e larguara nga i gjithësia. Ndërsa filimi i fazës evolucionare konsiderojt si filimi i lëkundje së këthimit të la vjërësit të rritmit. Një ide e këthimit në shtëpi që mbajtë në të gjitha mësimet hermetike. Mësimet janë se gjatë zbrazjes. Vibrationet bëjnë gjithë një e më të ullëta, dirisa më në fund në zitja pushon, dhe këthimi i lëkundjes fillon. Por, ka një ndrushim, se, ndërsa në zbrazje, forësat kryu e se manifestojnë kompakt dhe në tërsi, me gjitha të që nga fillimi i fazës evolucionare, ose tërheqjes, ati e manifestojnë ligjë i individualizimit. Do me thënë, Prirja, për të ndarë në një sitë të forcës, në mënyrë që më në fund, ajo që laj gjithësin si energjit të pa individualizuar, të kthehet në burimin e saj si një sitë pannumërta të zhvilluar atë jetës, duke ungritur gjithë një e më lartë në shkallë me anë të evolucionit fizikë, me ndorë dhe shpirëtërorë. Hermetistët e lashtë përdorin fjalën Meditim në përshkrymin e procesit të kryimit me ndorë të universit në mundjen e gjithësis. Fjalla asil në mundje gjithashtu përdorit shpesh, por ideja e synuar duket të jet ajo e përdorimit të vëmëndje synore. Vëmëndja është një fjallë që rrjedh nga rënja latine, që do të thotë të kapëshë të arishë në kontakt. Dhe kështu, akti vëmëndjes është në të vërtet një shtrirje, zjatje mendore e energjis mendore, në mënyrë që ideja themelore të jetë e gatshme të kuptojt kur ne shqyrtojmë kuptimin në vërtet të vëmëndjes. Mësimet hermetike në lidhje me procesin e evolucionit janë nëse gjithësia Pas sikam medituar mbi fillimin e krijimit, duke vendosur këto themelet materiale të universit, duke e menduar atë në ekzistencë. Më pas, gradualisht duke u zgjuar ose gjallëruar nga meditimi i saj, dhe duke vepruar kështu, fillon manifestim procesi i evolucionit në planin material, mendor dhe shpirtëror radhasi dhe me regull. Kështu fillon lëvizja lartë, dhe të gjitha fillojnë të lëvizin drejtë shpirtit. Materja bëhet më pak bruto, njësit shfaqen në existencë. Kombinimet fillojnë të formohen, jeta shfaqet dhe manifestojnë në forma gjithë një e më të larta, dhe mundja bëhet gjithë një e më shumë në evidencë vibracionet bëjmë vazhdimisht më të larta. Me pak fjallë, i gjithë procesi evolucionit në të gjitha fazat e ti fillon dhe vazhdon si pas procesit të vendosur së liqeve të të rrheqjes. E gjithë kjo, zë epoka pas epoka shtë kohës një rjutë. Në gjithë do e onë për ban miliona vite të panë numër ta, por me gjitha të Të iluminuarit na informojnë se i gjithë krijimi, duke përfshir involucionin dhe evolucionin e një universi, është vetëm si vezullimi i syrit për gjithësinë. Në fund të cikleve të panumërt të atë epokave kohore, gjithësia tërheq vëmendjen e saj, kontemplimin dhe meditimin e saj të universit. Sepse puna madhështore ka përfunduar dhe gjithëshka të rrhiqet në gjithësin nga e cila ajo doli. Por misteri i mistereve, shpirti i gjdo shpirti nuk a zgjesohet, por zgjerojt pafundësisht. E kryjuara dhe kryjuesi shkryhen, i til është raporti i të iluminuarve. Ilustrimi i mësipër i meditimit dhe pasueses zgjimit nga meditimi i gjithësis është sigurisht një përpjekje e mësuezve për të përshkruar procesin e pa fundëm me një shëmpull të fundëm. E me gjithë atë, si poshtë, ashtu edhe lartë. Dalimi është vetëm në shkallë. Dhe ashtu si gjithësia zjojt nga meditimin bi universinë. Ashtu edhe një riu, në ko, pushon së manifestuari në planin material dhe tërhi qëtë gjithë një e më shumë në shpirtin banues, e cila me të vërtet është egoja hynore. Egziston edhe një tjetër qështje për të cilën e dëshirojmë të flasim në këtë mësim, dhe kjo është afur një pushtimi të fushës metafizike të spekulimeve, Me gjitha të që limi yn është fjesht të tregojmë këtësi në një spekulimi të tjilë. Ne aludojmë në pëtjen që në mënyrë të pashmakshme vje në mundjen e të gjithme ndimtarve që kanë ngutzuar të kërkojnë të vërtetën. Pëtja është pëse gjithësia kryonë universe. Pëtja mund të mbojt në format të ndryshme, por e si përmja është thelbi i hetimit. Njërëzit janë përpjekur shumë për t'ju përgjigjur kësa i pjotjeje, por ende nuk ka një përgjigje të denjë për ato e mërë. Disa kanë imaginuar se gjithësia kishte diska për të fituar nga kjo, por kjo është absurde, sepse të shpar mund të fiton të gjithësia, që ajo nuk e kishte tashma. Të tjerë, e kanë kërkuar përgjigje në idenë nëse gjithësia, Dëshironë të ditë qka për të dashur, dhe se të tjera që ajo i kryojë për kënajsi, ose zbavitje, ose për shkak se i shte e vetëmuar, ose për të shfaqë u fuqinë e sajë. Të gjitha këto shpjegime dhe ide foshnjore, të cilat i përkasin periudës fëmirore të mendimitë. Të tjerë janë përpjekur të shpjegojnë misterin duke supozuar se i gjithësia e i gjeti veten të detyruar të kryonëte, përshka këtë natyrës e saj të brëndshme, i stikti i saj krygjues. Kjo ide është para të tjerave, por pika e saj e doblët që ndronë e ide në gjithësis e detyruar nga të gjdojgjë, e brëndshme apo e jashtme, se... Nëse natyra e saj e brëndshme, ose instikti kryjues e dëtyron të atë të bënd të ndë një gjë, atë herë natyra e brëndshme, ose instikti kryjues do të ishte absoluti në vënd të gjithësis, dhe edhe rjedhimisht ajo pjes e propozimit bje. E me gjitha të, gjithësia kryon dhe manifeston, dhe duket se gjen një lloj kënaqësie duke e bërë këtë. Dhe është e vështirë të shpëtortosh konkluzionin se në një far masë të pafundme duhet të ketë atë që do të, të korrespondonte në një natyrë të brëndshme ose instinkt krijues të njerëzit, me dëshirën dhe vullnetin përkatësisht të pafund. Ajo nuk mund të veprojë vetë se kur ajo dëshirote të veprojë dhe nuk do të donëte të vepronte, për vetë se nëse dëshironte të vepronte, dhe nuk do të dëshironte të vepronte, nëse nuk merte një fark në ajsie nga kjo. Dhe të gjitha këto gjëra do t'i përkistin një natyre të brëndshme, dhe mund të postulohen si egzistuese si pas ligjit të korenspondensës. Por gjithësi, Ne preferojmë të mendojmë për gjithësin, si kura jo po vepron krejtësisht e lirë nga të gjdom të ikim, i brëndshëm dhe i jashtëm. Kështë problemi që qëndron në rënjën e vështirësis, dhe vështirësia që qëndron në rënjën e problemit. Në mënyrë të rept, nuk mund të thuhet se ka ndë një arsue që gjithësia të veprojë, sepse një arsue nuk kupton një shkak, dhe gjithësia është në bishkakun dhe pasojën, përveç rasteve kura jo dëshiron të bëhet shkak, në të cilën kohë parimi vjetë në lëvizje. Pra, a ishe, qështja është e pamendueshme, ashtu si gjithësia është e panjoshme, ashtu si që ne themi se gjithësia thjesht është, Kështu ne jemi të detyruar të themi se gjithësia vepron sepse ajo vepron. Më në fund, gjithësia është gjithë arsye në vete. Gjithë ligji në vete. Gjithëve primi në vetë vete. Dhe e mund të thuhet me të vërtet se gjithësia është arsyeja e vetë. Vetë ligji, akti, i vetë ose akoma mëtej se e gjithësia arsyeja e saj akti i saj ligji i saj janë një të gjitha duke qënë emra për të njëjtën një ligji i korespondensës si pas mendimi ton arrim vetëm në atë aspekt të gjithësis për të cilin mund të flitet si aspekti i të Pra pa ti aspekti është aspekti i qenies, në të cilin të gjitha ligjet humbasin në ligj. Të gjitha parimet bashkohen në parim, dhe e gjithësia, parimi dhe qenia janë identike, një dhe njëjtë. Prandaj, spekulimet metafizike në këtë pikë janë të kota. Ne hym në këtë çështje këtu Kërështi është për të treguar se ne e njojim pëtjen, dhe i gjithashtu absurditetin e përgjigjeve të zakonshme të metafizikës dhe teologjës. Si konkluzion, mund të jetë me interes për studentët tanë të mësojnë nëse, ndërsa disa nga mësuesit hermetik të lash dhe modern janë prirur më të e për në drejtimin e zbatimit të parimit të korespondensës në pëtje, Me rezultatin e konkluzionit të natyres së brëndshme Ende legjendat thonë se Hermesi, madhështori Kur ju bë kjo pyeti nga nëzënsit e ti të avancuar Ju përgjigja tyre duke shty përfort Buzët e ti Dhe duke mos thonë në asë një fjal Duke indikuar se Nuk ishte asë një përgjigje Por, atëherë a i mund të kecinuar të zbatoj aksjomen e filozofisë të ti, se buzët e urtësisë janë të mbillora, përveçëveçve së të kuptuarit, duke besuar se edhe studentët e ti të avancuar nuk zotëroni kuptimin që u jepët të drejten për mësimin. Dhe si doqët jetë, nëse her me si zotëron të sekritin, a i dështoj të a i jepët atë, Dhe përsa i përket botës, buzët e herme si t'janë të mbyllura në glidhje me të. Dhe aty ku herme si madhështorë hezitoj të fliste, cili i vdekshën mund të guzoj të mësoj. Por, mbaj mund, se cila doqë të jetë përgjigja për këtë problem, nëse vërtet ka një përgjigje, e vërtet ambetet se... Ndërsa gjithëshka është në gjithësi, është paqë e vërtet se gjithësia është në gjithëshka. Mësimi në këtë pikë është i theksuar. Dhe, ne mund të shtojnë fjalët për mbyllëse të citatit. Për atë që e kuptonë vërtet, këtë të vërtet, ka ardhur një hurim madhështore.